Začína sa relácia sám sebe lekárom. V rámci tejto relácie môžu zaznieť rozličné údaje o rozpoznávaní a liečbe rôznych chorôb a zdravotných ťažkostí. Všetky takéto údaje sú určené výlučne pre vašu informáciu a nesmú byť chápané ako lekárske odporúčania. Ak máte akúkoľvek akútnu či chronickú chorobu alebo iné zdravotné ťažkosti, s ktorými si sami neviete dať rady, obráte sa prosím na kvalifikovaného a skúseného odborníka, ktorý bude môcť individuálne učiť, v čom tieto choroby a ťažkosti spočívajú a ako by ich bolo možné odstrániť či vyliečiť. Nič také však nemusí účinkovať na diaľku, teda bez toho, aby vás kompetentný odborník videl a osobne vypočul a vyšetril. Preto je dôležité osobné odborné poradenstvo, ktoré vám môže ušiť liečbu na mieru podľa vašich potrieb, životného štýlu, životného rozpoloženia a ďalších individuálnych daností. Nie je však v silách ani moderátora, ani hostí tejto relácie predvídať všetky okolnosti, ktoré by mohli konkrétne vo vašom prípade nastať a vyčerpávajúcim spôsobom ich v rámci relácie popísať. Zároveň moderátora hostia tejto relácie nemajú nejakú kontrolu nad tým, či budú ich slová presne zapamätané, správne pochopené a bezchybne uplatnené. Zároveň vôbec netušia, kto všetko túto reláciu bude počúvať, a teda nemajú nejakú možnosť individuálne podľa potreby zasiahnuť a diagnostiku či liečbu vhodne upraviť. Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, rozširujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie sám sebe lekárom na slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré si poslucháči môžu privodiť neúplným zapamätaním, nesprávnym výkladom či nevhodným uplatnením vo svojom živote tých údajov čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate Slobodný vysielač Ako ostatné relácie Slobodného vysielača ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvysielaná bez finančnej podpory vás, poslucháčov, a to finančnej potvory či už Slobodného vysielača ako takého, alebo zvlášť mňa ako moderátora. Ak chcete prispieť, potrebné údaje nájdete na stránkach www.slobodnyvysielac.sk respektíve www.slobodapomočka.v.odskovani.sk Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 369, pokiaľ nás počúvate naživo, tak máme dnes nedelu 14.9., teda jasenia, septembra, alebo září roku pána 2025. A všetko dobré k meninám prajeme na Slovensku všetkým ľudomilom, ľudomilám, draganom, dragutínom, drahanom, drahotinom radkám a serenám a do Česka všetko dobré k svátku všem radkám. Moje meno je Marian Filov, môjim dnešným hosťom bude magister Lubomír Slejzák a témou našej dnešnej relácie bude aktivátor buniek, masažný prístroj a ďalšie vychytávky. To budete čo chvíľa počuť, že aké. A keďže... V tejto relácii je pán Slejzak prvý prvýkrát a naši poslucháči, čo urúvajú možno nejaké iné relácie, ho nepoznajú, aj keď nie je úplným nováčikom na Slobodnom vysielači. Poprosím ho teda, aby sa aspoň v stručnosti predstavil a pekné popovodne prajem teda aj vám. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi sa teším, že tu môžem byť, pretože som fanúšikom, samozrejme vašim, a sledujem vašu činnosť dlhodobo. No a keď sa mám trošku predstaviť, tak som bývalý učiteľ slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. Potom som nejaký čas mal skúsenosť aj s médiami, alebo rádiami. V súčasnosti sa venujem oblasti zdravia a liečenia práve preto som tu dnes no a pozdravujem všetkých, ktorí ma poznajú aj cez moju mandalovú tvorbu ktorú robím už viac ako 20 rokov takže ako výtvarník alebo umalec na voľnej nohe ale to zdravie má mimoriadne zaujíma, takže veľmi rád sa o tom s vami porozprávam uh -huh. No dobre človek taký bežný na Slovensku pravdepodobne nebude si vedieť dosť dobre predstaviť, že čo je to napríklad ten aktivátor buník. Uh -huh. Poďme sa teda na to pozrieť, čo sú to za, za veci, čo to dokáže a ako to funguje. Súčasnosť nám prináša nové veci, tým, že sme už vlastne v tom 21. storočí tak Zdravie dokážeme si zachovať už aj novými prostriedkami. Nemusia to byť iba tradičné chemické lieky, na ktoré sme dlhodobo boli zvyknutí. Aj ten, zdravot, teda, ten životný štýl ide dopredu v tom zmysle, že existuje veľa ľudí, ktorí hľadajú nejaký zdravý životný štýl. Snažia sa žiť ekologicky, snažia sa žiť v stravovaní napríklad nejak zdravo, vegetáriani, vegáni a podobne. Sú tu aj ľudia, ktorí žijú z voľnej energie, je ich síce málo, ale tí napríklad nemusia papkať. Takže sme v dobe, kedy slobodne si človek môže vybrať, že akým spôsobom života chce žiť, ak má dostatok informácií. No a ja prinášam vlastne informácie o tých najnovších vedeckých technológiách, ktoré sa začínajú používať v zdravotníckej oblasti. A zaujímavé je, že prichádza to k nám z Číny, pretože Čína je v súčasnosti na špičke vedeckého vývoja vďaka tomu, že za posledných 20 rokov v podstate všetky tie technológie prechádzali zo Západnej Európy a Ameriky do Číny. Tí číňania si to samozrejme vedeli urobiť po svojom na no v súčasnosti sú ďaleko, ďaleko pred nami, takže tie najnovšie vedecké vychytávky prichádzajú práve odtiaľ. Oni majú takú dobrú stratégiu, by som povedal, že prvonárodnú, že, že môžete u nás podnikať a turici továre, mať pomerne lacnú a vysoko kvalifikovanú pracovnú silu, ale <laughs> budete mať iba menšinový podiel v tej firme a Minimálne 51% bude z čínskych zdrojov, či už štátnych alebo súkromných. A získame vaše know-how. <laughs> a následne teda sa toho chytia aj čínsky veci na univerzite a tak, a potom to ešte podstatne rozvinú a posunú ďalej, ako napríklad rýchlovlaky, ktoré či už tie nemecké, francúzske alebo japonské si nechali vyrábať u seba a potom to doťahli Takže teraz už majú také, čo chodia ohodne vyššou rýchlosťou, než tie dovtedy najrychlejšie, aké boli, aké boli ako keby importované do Číny. No a tých príkladov je samozrejme veľa ďalších, takže sú to takí šikovníci. No, no hlavne ľudia, čo tam neboli v tej Číne, alebo teda nemajú o tom dostatok informácií, tak ani nevedia, že Čína je v súčasnosti mimoriadne proekologicky zameraná. A ešte pred desiatimi rokmi bol nad Pekingom smog, kde nesvietilo slnko, teraz už to tak nie je. A to je matateľný výsledok, že sa tam niečo robí v tomto smere napríklad. A, a veľmi veľa vecí vo všetkých oblastiach v podstate v súčasnosti Čína napreduje a myslím si, že ona je ako keby iná civilizácia. Že my sme tu pekne si tu spíme na Vavrinoch, ale vývoj v živote ide ďalej aj v ekonomickej oblasti, napríklad aj v tejto liečebnej oblasti, o ktorej by sme sa dnes mali baviť. Ale ako príklad poviem, že ten aktivátor buniek to je taká veľmi milá vec, pretože to vyzerá ako fén na vlasy. Obyčajný prístroj, človek by nepovedal, že to môže mať nejaké liečivé účinky, ale možno si pamätáte, nedávno Elon Musk vyšiel s informáciami, že je konečne pre ľudí prístupná aj technológia Ionic Care, ktorá sa teraz v Amerike masovo šíri medzi obyčajnými ľuďmi. A on spomínal vlastne, že táto technológia je veľmi známa už, už veľa rokov, ale doteraz ju mali k dispozícii iba elitní ľudia. Elitári za veľa peňazí. Lenže keby sme boli pri tej Amerike napríklad, tak som čítal nedávno štúdiu, kde priemerne Američan v podstate zaplatí 15 tisíc dolárov za lieky počas celého roka. A nielen lieky, ale aj za zdravotnú starostlivosť, takže v priemere 15 tisíc dolárov. No Týmto prístrojom sa dá až 80% tých bežných chorôb alebo aj ťažších chorôb vyliečiť nie v nemocnici, ale doma. Takže vlastne človek dostáva do rúk niečo výnimočné. Ja to nazývam, že to je dar, kde si človek môže doma poliečiť celú rodinu. Takže zabudnite na chrípky, na nádchy, na nejaké bežné bolesti alebo odreniny, modriny, Pance a tak ďalej, toto si viete týmto zázračným prístrojom, ja to nazývam, že zázračný prístroj, a vyliečiť veľmi rýchlo a v krátkom čase efektívne. No, takže toto Čiže je... Ono, ono v, v USA je tá zdravotná starostlivosť taká zvláštna, že oni majú naj, najdražšiu zdravotnú starostlivosť na svete, v zásade, či v, no, v akomkoľvek smere, či v prepočte teda na hlavu, alebo na nejaký výkon konkrétny a podobne a zároveň teda majú najdražšie zdravotné poistenie, ktoré ale nie je teda štandardom, že je to akože bonus, keď firma ponúkne k platu aj teda zdravotné poistenie nie, nie je to úplne bežné. Mnohí ho nemajú a tým pádom, keď si neviem u, u, urežu prst na cirkulárke, tak proste smola, lebo jak nemajú hodne naše našetrené, tak im ho nikto neprišie naspäť a podobné veci sa tam deje. Čo u nás by sa snad nemalo dejať, no ale zároveň uh, tá, to, ten priemerný zdravotný stav Američana niekto vie aký a my na tom nie sme až tak zlé, ale nie a oveľa lepšie teda, no, že sa smerujeme k podobnému niečomu, čo vôbec nie, nie je rozumné, čiže rveme do toho zdravotníctva čoraz viacej peňazí a výsledok je čoraz horší a to je také no, prinajme čom zahadné keď to mám byť veľmi slušný Tak <laughs> vlastne záhadné to ani nie je pretože tie klasické lieky majú veľmi veľa vedľajších mm. účinkov a tam je vlastne to celé problém. To sa nabaluje na seba. a, ja vidím... a Lekári ani nie sú učení, aby liečili nejak lácnú a prirodzene, ale iba aby predpisovali drahé lieky a prístroje. A tak lebo je to ich biznis, tak oni z toho ja. potrebujú žiť. Zažil som jeden rozhovor v reštaurácii, kde lekárka sa rozprávala s jednou spoločnosťou, ktorú zastupoval teda manažer. A ponúkali jej ambulanciu a povedal jej, že takto budete mať taký a taký výkon, za toto vás budeme platiť. A keď som to celé vlastne počul, tak som pochopil, že tí lekári potrebujú tých chorých ľudí čas výnimkám tým lekárom, ktorí dodržiavajú tú hypokratovú prísahu a fakt sú dobrí ľudia od srdca, že sa snažia pomáhať ľuďom? No, keď bude systém nastavený, takže uh, od uh, počtu uh, nejaké náročnosti výkonov budú platení lekári, tak budú robiť čo najviac, čo najročnejších výkonov a to zďaleka nevždy je v prospech pacienta, samozrejme. Ako náhle budú platení za to, že budú mať čo zdravších pacientov, a bez nutnosti predpisovať im léky a operácia, neviem čo, tak uvidíme teda masový ústup predpisovania lékov a, a výrazné zníženie počtu operácií. Ja by som obratil pozornosť k tej Číne, hmm. pretože s tým aktivátorom buniek, o ktorom by sme mohli o chvíľočku hovoriť, prichádza k nám aj taká nová kultúra pretože toto všetko sú veci určené na domáce liečenie. Takže človek si doma s tým môže pomôcť. A ako vravím, tých 80 bežných chorôb si človek vie vyliečiť sám doma týmto jednoduchým prístrojom. No jednoduchým, však o chvíľku si povieme. Sú v ňom tie najnovšie vedecké technológie. Ale to, čo je základ tej čínskej kultúry, alebo toho čínskeho ducha, je, že tam ľudia sa neliečia, keď už je prúser. Ale oni sa venujú svojej vlastnej prevencii, aby boli kontinuálne v rovnováhe, aby boli zdraví. No a ďalšia vec významná, keď niekedy tie čínske ríše vládli im cisári. Jeden bol žltý cisár, jeden bol červený a mali rôzne pomenovania podľa tých období, podľa elementov, ktoré práve vlastne Riešili v tej kultúrnej dobe, tak dnes v podstate tam to, čo my tam vidíme, prezidenta Xi Jinpinga, tak on je tiež v podstate symbolický císar. Takže tam ta Čína má takéto jednoznačné riadenie z vrchu dlhodobo niekoľko tisíc ročí. A je, tam je zaujímavé to, že oni tak ako potajomky v podstate po období takého potierania náboženstva, respektíve tých starých filozofických systémov, tak ako sa priklonili k tomu konfucianizmu. Nechcú to sice tak nejak otvorene priznávať, lebo to by trošku nabúralo ich renome, hej, ale v podstate to tak je. Hej, že začali ako čerpať z tej starej čínskej múdrosti a viac menej už odhodili také tie komunistické, ideologické hlúposti aj v tom hospodárstve, však tam je v podstate dravý kapitalizmus, to <laughs> so socialistickým plánovaným hospodárstvom nemá prakticky nič spoločné. Ale nie len v tom, teda aj, aj v iných oblastiach, že uh, sa ne otvorené na plnú hubu, ale v podstate teda inšpirujú vlastne tými starými múdrostiami. Tak aj žijú. Napríklad tí vrcholoví a, riadiaci, ľudia, ktorí sú blízko napríklad toho prezidenta, tak vlastne oni a, sú pod prísnou kontrolou. Takže tam a, nie je možné, aby dochádzalo napríklad ku korupcii a tak ďalej, veď tam ešte stále platí aj trest smrti a podobne. No a v týchto podmienkách oni vyvinuli tento systém vieda, o ktorom vlastne sa môžeme baviť. Je to aj ekonomický systém, ale je to aj systém na liečenie ľudí v domácom prostredí. A tá Čína je tradične založená na rodine. Takže aj v tej spoločnosti napríklad vlávne tá rodinná kultúra, čo je mimoriadne zaujímavé, že tam, keď je človek oficiálnym obchodným partnerom vieda, tak sa stáva členom rodiny. To je úplne nová kultúra, ktorá k nám do Európy prichádza. My na toto v tých našich firmách nie sme zvyknutí. Aj keď firma má nejakú svoju firemnú kultúru, aj veľká, ale platia tam jednoznačné tie ekonomické pravidla, aby dobre fungovala, tak tu je niečo ešte navyše, že tu sa v tejto viede dá veľmi hmatateľne cítiť pokora tých riadiacich pracovníkov voči svojim zamestnancom, dajme tomu, keď to tak nazvem, ale nie sme zamestnanci, ale sme, sme slobodní ľudia, ktorí sme dobrovoľne vstúpili do toho obchodného systému a, a máme možnosť sa stretávať s tými najvyššími ľuďmi v tom systéme obchodnom Takže v tej viede ona k nám prináša nielen tieto liečivé veci alebo teda nejaké finančné príležitosti, ale prináša k nám hlavne kultúru, spolupatričnosti a podpory vzájomnej. Toto je napríklad niečo, čo mňa mimoriadne prekvapilo, že tí ľudia radí spolupracujú a tí riadiaci pracovníci, ktorí to menežujú, tak im pomáhajú. Ja som vždy mal problém, keďže som bol slobodný umelec, respektíve ešte som, ja som si aj hľadal nejaké zamestnanie, lebo nevždy boli dostatočné objednávky na obrazy, keď som potreboval uživiť rodinu a tak ďalej. Hľadal som si zamestnanie, len ja som mal problém nájsť také zamestnanie, aby som o mesiac nebol v konflikte s tým šéfom pretože ako vidím veci to mi po svojom. Čo pripomína? Takže tu zrazu som sa ocitol v spoločenstve ľudí, kde mám šéfa, ktorý ma podporuje. Takže aj to je napríklad kultúra tej firmy Vieda. Inak Vieda znie tak, akože čarovne, ako keby sme tomu rozumeli, ako keby nám to bolo blízke. Po česky to je vieda, veda. Ale v skutočnosti to je len ja, ja som si povedal, že niekto chladničku, vieda chladničku alebo podobne. Vieda. toto. <laughs> to je skvelé. Okay. Takže World Health Industry Economic and Development Association. Je to teda medzinárodná nadnárodná. Mne treba povedať, že to nie je tá značka upratovacích potreb výleda s jednoduchým V, ale <laughs> naopak dvojité V. Aha. I, e, D, A. No, no tak. tak to som pr pred chvíľou povedal tu <laughs> skratku, je to <laughs> skratka teda medzinárodné slovo v angličtine. Preto, no a zároveň ešte by som možno trošku to dal do obrazu, že uh, tak ako poznáme značky, tie najluxusnejšie z východu, uh -huh. napríklad Toyota, alebo tak tak to už tak Lexuské. Tak, no. Lexus, no, tak našli by sme ich veľa týchto vecí, ktoré sú svetovo známe. Mm -hmm. Tak práve vieda má takú obrovskú ambíciu tým, že rastie raketovou rýchlosťou po celom svete a najmä u nás v Európe. Tak uh, ona je vlastne značka. Mm -hmm. A ide po tej línii veľmi tvrdou byť svetová značka. Tá um, ako Mercedes no, a ďalšie. Takže bavíme sa o také luxusnej veci. Čo je tam ešte zaujímavé, že uh, oni získali licenciu uh, pred 7 rokmi v Číne, čo vôbec nie je také ľahké, aby mohli takýto systém nastaviť ekonomicky pre Čínu. A malo to taký veľký úspech, že to hneď expandovalo do všetkých tých bývalých rúských, uh, teda pardon, nie rúských, ale sovietských republik. Kazachstan... Uh, Rusko, samozrejme a ďalšie, kde sa práve vieda veľmi rýchlo rozšírila a prišla aj k nám na Slovensko pred rokom a my sme boli ako prvý v Európe čo vlastne začali tú viedu u nás ako značku šíriť ďalej a Za jeden rok sme sa rozrástli komplet do celej Európy a sme dokonca aj v Británii sme vo Švajčiarsku teda aj mimo EÚ len tam už je zložitejšia tá logistika keď sa bavíme o tých ekonomických veciach. Takže raketovou rýchlosťou to rastie po celom svete. Teraz sme nedávno otvárali pobočku v Mexiku a na Ameriku sa ešte čaká. Hoci ja tam mám už napríklad tým spolupracovníkov v Amerike, len trošku tie clá a tak ďalej, kým sa to všetko ponastavuje teraz. Hej, takže uvidíme. Čo, pokým, pokým Don Aldo bude v kresle, tak to nikdy nebude nejaké trvalo ešte než pár mesiacov. <laughs> Zdá sa. Mm. Mm. No, takže je to značková vec, v podstate tá vieda, tak to zjednoduším. A čo mňa fascinuje na tom, že odkedy s tým pracujem, mm. rok, tak žasnem nad tým, ako si ľudia s tým pomáhajú, ako sa uzdravujú. Mm -hmm. Takže od tej terahercovej technológii, anionovej technológii, ktorú predstavuje napríklad ako reprezentatívny prístroj. Ten aktivátor buniek si môžeme pokojne porozprávať. No, môžeme, tak poďme na to teda. No, Bravo som teda, že to vyzerá ako fén a, hm. a takto aj opisujem teda len taký tyčový tyfén, že nie je to zahnuté do Lka. Ale už máme aj najnovší model, ktorý aj takto vyzerá futuristicky veľmi príjemne. Um, tento prístroj sa len jednoducho zapojí do elektrického prúdu a má tri rôzne jednoduché stupne a v podstate vychádza z neho teplý vzduch ako z fénu. Takže... Um, Teplo je príjemné, tak človek takým krúživým pohybom si celé telo môže s týmto fenom, dajme tomu 15, 20, 30 minút fúkať. A čo to spôsobí? Spôsobí to to, že sa rozprúdi v človeku jeho životná energia. Tu sme si mohli povedať, že životná energia čchy, to je po čínsky teda, po našom, keby sme hľadali slovenský výraz, tak by sme našli možno slovo živa, mm. odvodené od života. Čo tu žary propagoval Presne dlhé tak. roky. Áno, áno. Aj, Všetky aj, aj. kultúristy majú skúsenosti činania niekoľkotisíc ročné vďaka tradičnej čínskej medicíne. Hmm. A toto treba zdôrazniť, že tento prístroj vychádza práve z tradičnej čínskej medicíny, tak ako aj všetky ostatné veci e, zo značky vieda. A tá životná energia prúdi v tzv. meridiánoch a keď sú niektoré z tých meridiánov zablokované, no tak vtedy človeka niečo bolí. No a tento prístroj dokáže veľmi jednoduchým spôsobom rozprúdiť a odblokovať tieto bloky v meridiánoch, v tom energetickom tele človeka. Takže vtedy, keď tá energia začne dobre prúdiť, tak ako má na 100%, tak vtedy je naše telo schopné samoregenerácie a samoliečenia. A v podstate zabezpečujú to dve technológie, ktoré sú zahrnuté v tomto prístroji. A to je terahercové vlnenie a potom sú to e, ionizačné veci. E, aniony kyslíka, ktoré dokáže vyprodukovať tento prístroj. Liečia v podstate celé telo až do hĺbky. Teda to terahercové vlnenie plus tie aniony kyslíka e, oživujú naše vlastné zdravé bunky tak, aby začali tie bunky fungovať na 100%. Keď uh, môžem porozprávať trošku bližšie, že ako tento proces prebieha, keď uh -huh. to tu pre niekoho... Tak dále. srdečne vás vítam Hej. na nedelnom stretnutí tak, pozeráte Umilá. si môj, môj, môj YouTube-ový profil. Klik, pozeráč, klikol tak, klikol som na to, nedopatrením. Ale tak je nedelané, takže fajn. A jasné, no, však to u nás, u nás sú, sú chyby povolené na rozdiel od komerčných. Júme tu väčšinou až na pár ľudí to, neprofesionáli. <laughs> No, to, že sme prírodzení. <rý> ne nebo nehambíme sa za svoje chyby. Asi takto. No. Takže, čo robí ten aktivátor buniek v podstate? Um, to, že fungujeme na fyzickej úrovni, v tom nám pomáha to, že prúdi v našich žilách krv. Uh -huh. No a podstata je v podstate v tej krvi, pretože bavme sa najprv o tej prvej technologickej novinke a to je ionizácia vzduchu alebo um, vytváranie um, anionov kyslíka, ktoré tento prístroj dokáže vyprodukovať vo veľkých množstvách. Takže um, v mojom ľudskom tele, vo vašom takisto, prúdi teda krv. U mnohých ľudí je to tak, že keď nepijú dostatočne veľa vody alebo pijú veľa alkoholu alebo teda žijú nejakým nezdravým spôsobom života, tak tá ich krv je dosť hustá. A tá hustá krv nedokáže dostatočne okysličovať všetky bunky v tele. Takže to, čo prvé spraví vlastne ten anion kyslíka vyprodukovaný aktivátorom buvniek je, že v tej, tá krv a nadobudne prirodzenú konzistenciu. Tie červené krvinky, ktoré roznášajú kyslík po celom tele do medzibunkového priestoru, tak uh, oni väčšinou v tej hustej krvi uh, sú zhlúknuté do takých uchvalcov. Uh -huh. Sú teda dosť hrubé. A nedokážu dostatočne zásobovať uh, všetky tie malinké cievky, ktoré máme v celom tele. Pretože um, keď tam máme tie arterie, žily teda, áno, kadel prúdi ten kyslík bunkám. Uh -huh. Potom tam máme tie ešte menšie arterioly, potom sú tam tie vlásočnice. Tak tých vlásočníc je v celom ľudskom tele až 80% z toho celého krvnocierneho systému. A pokiaľ má človek hustú krv, tak uh, ten kyslík nedostáva sa do tých najtenších uh, žiliek, do tých vlásočníc. Pretože tá červená krvinka jedna je taká veľká ako vlastne tá vlásočnica. Mm. Respektíve ešte väčšia. Takže ona sa musí tak trošku prikrčiť, aby ten kyslík doviezla uh, k tým bunkám. Do toho medzbunkového priestoru. <kým> takže tá ionizácia vzduchu, vyprodukovanie anionov kyslíka spôsobí to, že tie chuchvalce krvinek sa rozpoja a fungujú ako individuálne, tak ako majú správne. A vtedy sa zabezpečí 100% okysličovanie celého tela. Uh -huh. Tam, kde všetky tie bunky potrebujú ten kyslík, samozrejme. Navyše, keď nezdravým spôsobom života v tele prevládajú tie pozitívne, kde je to pozitívne prostredie, teda sú tam tie pozitívne jóny, tak vtedy telo sa neregeneruje, vtedy stojí, vtedy len tak prežíva, respektíve upada. Ako náhle bunka zistí, že v jej priestore sa nachádza anion kyslíka, to je vlastne kyslík, ktorý je obohatený o ten jeden elektrón, elektrón uh -huh. presne tak, tak bunka vlastne sa poteší a okamžite po ňom ide, hej? lebo ho potrebuje. A tým pádom uh -huh. začne tvoriť viacej energie v mitochondriách a tak ďalej. Tá bunka sa naštartuje do normálneho stavu, v akom by mala byť, keby sme žili všetci v prírode, niekde pri vodopáde alebo pri mori. Takže, lebo tam je dostatočný počet tých anionov kyslíka práve. Takže tá bunka má potom schopnosť rýchleho samoliečenia, rýchleho upratovania že sa detoxikuje, vyputí zo seba ten bordel. No a my už potom to vypotíme, vyčúráme a tak ďalej tie chemické látky, ktoré sa v nás dlhé roky ukladajú. Takže vrátim sa k aktivátoru. A ten produkuje aniony kyslíka, ktoré takto vlastne podporujú zdravé bunky, aby fungovali na 100%, aby sa človek sám liečil. Že sa naštartuje to, to. To sa ako cez teda dovnútra? No áno, test po plus pije sa pritom veľa vody Aha. na zdravie. A s tým aktivátorom sa aj tá voda dá nafúkať také 2-3 minúty normálne z vrchu ako s fénom. Aha. A v tej vode je vodík a kyslík. No. že ten kyslík sa obohatí, vzniknú tam kyslíka takisto, len nevydrží to dlho, treba to vlastne hneď do seba dostať mm -hmm. tú vodu, piť v tom, v tom terapeutickom procese a vtedy sa tá voda, ktorú vypijem, obohatená o anionikyslíka, vlastne veľmi rýchlo vstreba a veľmi rýchlo dostane na to miesto, ktoré treba ošetriť, mm -hmm. ktoré boli alebo ktoré je zablokované. Takže stručne len takto jednoducho a teraz tá druhá funkcia toho aktivátora buniek. Tam ale teda asi je dôležité, aby človek nemal na pokožke omietku, jak to nazývame muži, ktorá by bránila všetkéto make-upy, neviem čo, nastriekané tie proti slonku filtre a podobné veci, ktoré tam vytvárajú taký súvislý povlak, čo bráni podteniu a bráni aj teda a še vičomu inému. Áno, to je pravda. No a to teda hercové vlnenie ešte, ktoré je súčasťou uh -huh. toho prístretu, to je druhá funkcia. Tá prenika hlboko až nejakých 12-15 cm do tela, to vlnenie, a to uh -huh. terahercové vlnenie je vlastne frekvencia prírodzených zdravých buniek. Takže tie bunky sa naladia, nastavia na tú frekvenciu, uh -huh. obnovia tú svoju zdravú frekvenciu a začnú okamžite vlastne mm, tvoriť v tele zdravé procesy. No, a terahercové vlnenie, to je také moderné dnes. Ako, akože normálne, že elektromagnetické vlnenie? Áno. Terahercové znamená, že zemské tera je zem. A zem je hmota. A aby som ten pravý význam toho vysvetlil, toho terahercového žiarenia, je, že nejde o zemské žiarenie, nejde o hmotné žiarenie, ale ide o zhmotňovacie. Takže to, je, to terahercové vlnenie vlastne je na úrovni tých ionov, anionov, teda elektronov. Ten elektronový obal toho jadra, atomu, kyslíka. Uh -huh. Vnútri v tom atome je len informácia. A potom je tam nejaký obrovský priestor a potom je ten elektronový obal. A ten elektronový obal vlastne to je to, čo my vnímame ako hmotu. Takže to terahercové žiarenie je presne tá úroveň medzi nehmotným a hmotným, kedy v podstate dostáva tá bunka informáciu, že toto je tá zdravá frekvencia, obnov sa a začne fungovať. Takže tá terahercová technológia v podstate je zhmotňovanie zdravia, keď to tak zjednoduším. Zhmotňovanie zdravého fungovania každej bunky. No a každá bunka, každý atom má už svoje poslanie a už potom funguje v tom poslani. Antone, chcem to nejak nabúrať, ale to, tera to je v rámci jednotek SI, akože kilo, mega, giga, tera a je znamená uh, ano. bilión vlastne. Hey? Ano, áno. <laughs> Čiže teraherc by bol, keď máme, že Wi-Fi na, na nejakých 24 GHz, tá stará, a nová na 5 GHz, tak... Uh, je to nejakých 500 krát, respektíve 200. No, 500, 400 krát, 400 čosi krát, respektíve 200 krát uh, častejšie ten kmitočet po slovensky pod cudzom frekvencia, než uh, je ta Wi-Fi povedzme. Hej? Čiže je to ešte stovky krát vyššia frekvencia. No, áno. Ja, ja mám rád také tie aj skryté významy slov. <laughs> dobre, dobre, šek. Takže vtip tam v, v tom, že teraz tera v tomto zmysle ako jednotka SI s jedným r a teraz ako zname s dvomi r. No. taký drobný rozdiel. <laughs> tak u, u mňa je to z dvomi r. <laughs> Lebo je to o tom o tej hranici e, vlastne hmoty a tej informácie. Takže s týmto prístrojom v podstate, čo všetko ľudia dokážu si vyliečiť, tak veľmi jednoduché veci, ako sú nádchy, alebo zápaly, hrdla a podobne. Uh -huh. Toto, keď na vás príde takáto ťažoba, tak v podstate za jeden, dva dní dokážete si s tým poradiť. Že nemusí človek... A teraz, teda akože, jak to súvisí, že... Roz, rozprúdim krv lepšie, teda s tým, že a sa zbavím nejakého vírusu alebo bakterie, ktorý tak. spôsobuje nadchu, že a, kde je tam tá spojitosť, že aby, aby to človek pochopil. No, presne tak, naštartuje sa samoregenerácia zdravých buniek, takže oni uh -huh. rýchlejšie vypúďa zo seba tie toxiny, tie veci, čo robia ten problém. Mhm. A zase nasytí sa vzduch anionmi kyslíka, a vytvára sa antibakteriálne prostredie. A v podstate, keď sme tu mali nedávno ten problém s plúcnými ochoreniami, s covid no tak uh -huh. toto keby sme mali predtým, tak vlastne si vieme s tým veľmi rýchlo poradiť. Takže... Aktivátor buniek je taká zaujímavá vec aj pre deti, nie len teda pre dospelých, takže je to bezpečné, bez vedľajších účinkov a práve takéto, hovorím, tie bežné choroby sa s tým dajú krásne vyriešiť. Druhá taká zaujímavá vec zo skúseností ľudí, ktorých poznám, je, že tá regenerácia buniek sa tak rýchlo vlastne deje v tom tele, že keď niekomu nerastli vlasy, tak mu začali rásť vlasy. Alebo keď niekto mal sivé vlasy, tak mu začali rásť pôvodné vlasy. A to je vlastne... Tu by, tu by ocenil Boris Ková. Se dal zreperovať je... plešinu. No, a pokiaľ sú tam tie korienky vlasov, samozrejme, to už by sme museli išť do detailov. Ale u bežných ľudí to názvime tie sivé vlasy sa dokážu zregenerovať do takej podoby, že rastú pôvodné vlasy. A to je taký hmatateľné aj viditeľné, hej, že sa tam deje niečo, niečo, kde ten organizmus už upadá, už má staré informácie vývojové, takže už, už tie bunky sú v starých programoch. Keď si človek povie, že som starý, hej, tak si dávaš program. No a ten aktivátor buniek dá impuls tým našim starým bunkám, že ho, ho zastavte sa, poďme, ideme začať fungovať v tom, tom zdravom režime plnom života. Takže oni, oni vlastne sa naštartujú a dokážu znova produkovať to, čo predtým, aj keď už teda človek má viacej rokov. E, je tam predstav na nejaký limit, lebo na rozdiel od niektorých iných organizmov, tak my tam máme tie teloméry, čo sa s každým ďalším delením skracujú vlastne na, na DNA. A keď sa skráče úplne, tak končíme a bunka sa prestáva ďalej deliť. Čo ale teda vychádza na zhruba nejakých 120 rokov údajne, ktorých sa skoro nikto nedožije. z nás. No, ale tak také prípady v Číne práve sú tí 120 hmm. roční aj starší ľudia. A ide o to, že Uh, je to z Číny. Je to tradičná čínska medicína v novom uh -huh. šate s modernými technológiami a u nich, u tých číňanov v tej starej histórii aj v súčasnosti tam stále platia tie cnosti v tom národe, v, teda nie v národe, ale v, v, v tá čínska komunita, alebo tam je veľa národov samozrejme. No kultúra možno povedať. Kultúra, tak lepšie. Uh -huh. Ďakujem za pomoc tak tam jedna z hlavných cností je uh, aj dlhovekosť. Majú na to dokonca svojich bôžikov. Hej? A, a žiť v rovnováhe a v striedmosti a tak ďalej. A tá, ten princíp Yin a Yang vyvážené. Takže toto všetko, tie činania, aby sme si to vedeli predstaviť, že to je niečo, ako my máme ľudovú kultúru našu prastaru, mm -hmm. Dodnes máme najviac rozprávok na svete na obyvateľa, najviac pesničiek ľudových a tak ďalej. Takže my sme obrovský bohatý národ na tieto prastaré veci, tie sú stále v nás. Nedokáže to z nás nikto vygumovať. Možno aj najviac náračí na kilometr štolce. Je to možné. Aha. A zoberte si, že Číňania, tú tradičnú čínsku medicínu, toto je ich ľudová kultúra lenže je oficiálna, je štátna podporovaná nie tak ako u nás ľudové liečiteľstvo samozrejme, underground ale v Číne je ten underground je oficiálny, štátne takže oni to majú hlboko v sebe zakorenené v podstate žiť v harmónii podielať sa na tej prevencii aktívne a dlhovekosť a tak ďalej jej jedna z ktoré sa snažia aj dosiahnuť Určite ste už videli nejaké dokumenty o tom, ako starí čínania 70-80 ročný 90 roční cvičia či kung, alebo tajči v parkoch. Každé ráno sa tam stretávajú komunity. Mm. Takže tam ešte v tej žíne, v tej číne je to spoločenské stretávanie sa vlastne živé. My u nás v Európe sme ako keby tak do seba sa zahľadili do samoty, každý sa uzatvára. Tá, oni majú aj, teda aj dosť malé tie byty, hlavne. No, nie, tam... Som ne, ne, sme majú sa veľmi kde hýbať tak radšej idú von. <laughs> <laughs> <laughs> tak nemilíte si to s Japonskom? Ne, aj v Číne, však to bývajú také videa na TikToku, ako využiť každý centimetr kubický toho malého bytiku <laughs> na <pomohol. laughs> Tak... To áno, ale... Aj, v Japonsku asi tiež, ale myslím, že v Číne je to ešte, ešte extrémnejšie v tomto smere. No v mestách veľkých samozrejme, na dedine je to iné. Bavíme sa o veľkých mestách. Mm. Um, takže je to... To všetko, aj ten aktivátor buniek vyzerá to ako prístroj, ako nejaká technológia, ale v podstate ide tam oživenie tej mojej vlastnej životnej energie mm. vo vnútri na buniek, aby som sa sám dokázal vyliečiť to si myslím, že je úplne opačný princíp ako u nás v Európe alebo v Amerike, čo sa týka uh -huh. liečenia. Navyše unikatné je to, že človek má ten prístroj doma, lieči sa s tým sám uh -huh. a lieči aj celú svoju rodinu. Takže je to na tom rodinnom princípe taký domáci, domáca lekárnička to nazvem. A pritom je to najmodernejšia technológia v súčasnosti a veľmi prístupná k ľuďom, uh -huh. že to môžu mať doma. Ja som si to inak našel nejaký letačik viedať, že sa tam píše o tom a musím to reklamovať, že píše sa tu, že terahertz osciluje na rovnakej frekvencii ako normálne ľudské bunky a generuje milióny vibrácií za sekundu. Tak pozor, terahertz sú bilióny, nie milióny vibrácií za sekundu. Gigahertz sú milióny, nie, megahertz milióny. Tak Gigahertz, a, miliardy, terahertz, bilióny. Dobre, že to hovoríte, lebo uh -huh. je tu jedna taká zaujímavá vec v podstate s týmito vecami uh, tej značky Vieda spojená. A síce, že tá firma si u nás nerobí žádnu reklamu. Uh -huh. A tú reklamu, keď nejakú nájdete na sociálnych sieťach alebo podobne, tak robia obyčajní, jednoduchí ľudia. Nie sú to... Málo yeah. z nich je nejaký odborník, vedec a tak ďalej. Uh -huh. A sú to väčšinou ľudia, ktorí majú už len tie praktické skúsenosti s týmito prístrojmi a zliečením a podobne. Uh -huh. Takže tam určite sa nájde veľa takýchto nepresných informácií. Ale zase čarovné na tom je, že ľudia v podstate hovoria o týchto veciach, ktoré zažili o týchto prístrojoch na základe vlastnej skúsenosti a dávajú odporúčanie ďalej. Uh -huh. A je to vysoko personalizované odporúčanie. To je to, čo dnes letí vo svete marketingu, že všetky firmy sa snažia personalizovať tú reklamu to a všetko všetko smerujú na toho koncového zákazníka, na tú cieľovú skupinu a tak ďalej. Keď niekto robil niekedy reklamu na Facebooku alebo na inej sociálnej sieti, tak vie, o čom hovorím. A všetky firmy, aj nadnárodné, celosvetovo, sa snažia práve o tú personalizáciu doručenia toho produktu k koncovému zákazníkovi. No a to je presne to, čo funguje v tomto obchodnom čínskom systéme že firma sa spolieha na to, že človek človeku najlepšie odovzdá tú reklamu alebo tú, tú skúsenosť, pretože ju má zažitu. Takže ju posúva ďalej a tým pádom nemusíte tam krkolomne argumentovať nejakými rozumnými logickými konštrukciami, aj keď aj to sa dá. Pretože to všetko bolo vyvinuté samozrejme vedeckým spôsobom, takže sú k tomu štúdie, mhm ale ide o to odovzdávanie tej referencie, toho odporúčania ďalej a takto vlastne najlepšie funguje tá reklama, keď ju robia tí ľudia v teréne. Preto sa môže stať, že na tých facebookoch a youtuboch nájdete aj nepresné informácie. To patrí k tomu, že robia vlastne to PR, robia obyčajní ľudia, ktorí sa to snažia nejako posunúť ďalej. Ešte možno k tomu uh -huh. čínskemu systému obchodnému, že my takto máme možnosť už teraz aktívne vstúpiť individuálne do toho systému BRICS. Keď človek sleduje politiku, sleduje tie návštevy nášho premiéra v Číne, a v Rusku a tak ďalej, sú na to rôzne názory samozrejme, tak je to len o tom, že tie veľké ekonomické veci sa hýbu a v podstate nie je to za dverami, že to čaká, že možno tam vstúpime do BRICSu alebo čo my nikam nemusíme ako štát vstupovať. Ja už som napríklad v BRICSe. Tým, že Čína má zabezpečenú logistiku aj do Európskej únie, ocítol som sa v uzavretom obchodnom systéme kde v podstate ja môžem s touto značkou pracovať a, a takisto aj zarábať. Takže okrem tých zdravotných, úžasných vecí, technológií, ktoré k nám vieda prináša, je to aj o financiách, aj o ekonomike. Takže ono je to už tu a funguje to. A rastie to raketovou rýchlosťou aj v západných krajinách. Takže to len tak na okraj. No a ešte k tomu aktivátoru, tak ja ho mám veľmi rád, pretože dá sa to pekne rozobrať, zložiť do kabelky, a ženy si to nosia so sebou. Alebo nedávny príklad, kde mi kamarátka hovorila, že idú letia na dovolenku a ochorel jej syn a o 3 dní mali letieť. Tak teraz celá dovolenka vlastne by sa tým pádom zrušila. Posadila ho na jeden náš špeciálny prístroj Ventun, o ktorom ešte bude reč. Zároveň použila aj tento aktivátor. Na toho syna prišla klasická chrípka. A dokázala za dva dní ho z toho dostať. Mal už teploty. Dokázala ho dostať z toho tak, že použila tieto prístroje intenzívnejšie. Plus nechala ho dobre sa vyspať samozrejme, keď mal aj teploty, ale vylečila ho bez chémie. A to je taká akože unikátna vec, že dokážeš si človek takto rýchlo pomôcť s takou klasikou, ako je chrípka. Niekedy to trvá týždeň, dva, kým sa človek z toho dostane, niekedy aj dlhšie. Takže dovolenka zachránená leteli. No S tým aktivátorom samozrejme to môžete zobrať aj do kufra, môžete prejdete s tým cez letiskovú kontrolu, nie je problém, lebo je to v podstate obyčajný fan. Aj, tak sa to dá prezentovať, ne? Jasne tak. Ocoľníkom, no jasné. No, Marian, ja som doniesol sem aj ten náš najlepší prístroj, no najlepší, tak oni sa navzájom doplňajú tie prístroje, uh -huh. my máme také tri základné. O tomto aktivátore buniek som už trošku hovoril, mimochodom aj, aj onkologické veci sa s tým dajú riešiť, máme Uh -huh. Veľa referencií, napríklad ženské prsníky. Uh -huh. A, to sú skúsenosti z Ruska, z Kazachstanu. Aj u nás už sú nejaké. Ale my sme tu ešte len jeden rok, takže až také veľké skúsenosti s týmto sa ešte. E, ešte nemáme. Ja. Ale uh -huh. dokumentujeme všetko, takže vytvára sa databáza. Uh -huh. Máme prístroj Ventum, ktorý som doniesol. Keby ste chceli, môžete ho vyskúšať. Osobne, môžeme, dáme prestávku teda, počas nejakých... živého vysielania <laughs> 9 minút a zatiaľ si to tu zariadím nejak dobre, takže budeme pokračovať po 9 minútach No zahyň studom väčšným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša lež väčšiná meno toho nech ovenčí sláva kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva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 是局 počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač. audiozavináč slobodný vysielač od KSK Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník Vítejte späť v relácii sám sebe lekárom číslo 369 No vyzerá, že nám prístroj trošku ruší techniku, mám taký dojem počujem nejaké ozveny v tomto a no, asi závisí od toho, ako dám si kabel od OK, už, už je to lepšie takto. No dobre. takže pokračujeme v relácii na uh, tému uh, aktivátor buniek, masážny prístroj a iné vychytávky. A od uh, mixážneho pultu v Banskej Bystrici v Slobodnom vysielači vás zdraví Marian Filo a mojim dnešným hostiam je uh, magister Lubomír Slejzák. Tak... Uh, Teraz má cez prestávku <laughs> omotal pásov a dal mi nohy do... Jak sa to volá? Dal som vám nožičky vaše hodvábne <laughs> do prístroja, ktorý sa volá Ventún. No poďme sa teda o ňom porozprávať. No a zase tradičná čínska medicína. Ja si pamätám, keď som bol ešte dieťa, že keď človek zmrzol trošku v zime, a tie topánky napríklad alebo čížmy neboli vždy také skvelé takže tie nohy boli studené tak mi ich dávali alebo ja som videl teda babku ako si dáva nohy do lavora s teplou vodou mm -hmm. zažili ste to? no, ste, áno a toto je vlastne takýto pocit, keď teraz sedíte na tom prístroji, ako keby ste mali nohy v lavore. V podstate to, čo sa tam deje, tak ten prístroj kumuluje zo spodu nôh. tepelné žiarenie, veľmi jemné, ktoré rozkmitá postupne všetky bunky vášho tela až po vrchol hlavy. Rozkmitá ich zo spodu a rozkmitá ich zvnútra. Takže vlastne tie bunky začnú kmitať a sami vytvárať teplo. A to teplo zvnútra, to je vlastne ten liečivý zázrak, pretože počas života človek naberie veľa chladu do seba. A ten chlad sa ukladá v tele, vznikajú potom z toho rôzne zápalové ložiska, zapalové miesta, ktoré sú aj schované a ktoré z času na čas vystrčia rožky a nás nejakým spôsobom prekvapia. Toto mi trochu nesedí. Z chladu vznikajú zapolové ložiska, nechlad no, je opak zapolúči. No, toto je presne pohľad v tej tradičnej čínskej medicíny. A príklad poviem, že keď človek klasicky ochorie, má nádchu, alebo začne kýchať, tečú z neho sople, to je vlastne preto, lebo hovoríme si, že prechladol. Takže, čo to znamená v podstate? Že prijal som do seba viacej chladu, ako je prirodzené pre moje telo. A moje telo sa potrebuje toho chladu nejakým spôsobom zbaviť. Takže začne vypúšťať sople, hlieny samozrejme. Kýchať tým kýchaním ešte viacej vlastne vychádzajú tie... Hladivé energie vonku z tela. Alebo sa potrebujete vypotiť, tak cez tú vodu zase vychádza nadbytočný chlad z tela vonku. Takže pokiaľ by ten chlad z tela vonku nevychádzal, tak on sa niekde musí uložiť, niekde usadiť. Väčšinou sa usadí v kluboch alebo v nejakých orgánoch vo vnútri, v dutine trupovej našej Takže tento prístroj, práve tieto uložené chladové zásoby z minulosti dokáže presne identifikovať. Prehreje to zvnútra a ten chlad vlastne odtiaľ odíde. Takže takto jednoducho funguje tento prístroj. Cez to prírodzené teplo a rozkmitanie vlastných buniek celého tela vypudí vonku z tela chlad. Preto, čiže to je taká mikromónka v podstate, ne? Áno. A v podstate vy by ste sa mali začať potiť mm -hmm. a tým potom bude ten chlad a toxíny a ďalšie veci z vás vychádzať. Takže má to mm -hmm. ešte aj ďalší účinok, detoxikačný a podobne. A poprosím vás ešte, Marian, aby ste sa napili aspoň dve decí vody teraz. Mm -hmm. okay. Lebo tá voda je veľmi dôležitá v tomto procese. Takže teraz Marian sedí na prístroji Ventun, robí terapiu. Ja som zistil, že som zabudol kábel od prístroja doma a našťastie sme zistili, že... To je dostatočne univerzálny kábel, takže sa to nachádzal nejaký. Takže sme odpojili jednu tlačiareň a dokázali sme ho spojazniť aj tak. Je to teda kompatibilné s našimi prípojkami, koncovkami. Čo ja viem v Amerike, čo mám teda priateľov, ktorí tiež s týmito prístrojmi Prichádzajú do, mm, do skúsenosti, tak tam už sú iné koncovky, hej, ale no, to sú také technické veci, to môžeme vynechať. Takže vraťme sa k vám teraz, keď ste ako živý príklad, že sa zároveň liečite počas vysielania, tak ak, konečne, <laughs> že to nie sú iba slova, ale že sa aj niečo deje, ale nepalia vás nohy, Marian? Zatiaľ nie, zatiaľ je to príjemné. Keby to bolo uh -huh. nepríjemné, tak treba povedať, pretože aj tieto liečivé technológie v podstate fungujú na báze príjemnosti. Uh -huh. Ako ja náhle niečo nepríjemné, to nie je v poriadku, treba nastaviť tú hlatinu tak, aby to bolo OK. Uh -huh. Takže tiež tu máte taký príklad tej rovnováhy toho Yin Yang, ako vlastne pracujú tieto prístroje. No, a na páse máte okrem tukových buniek ešte aj elektronický pás z ktorého vyžarujú do brušnej dutiny infračervené dlhé vlny ktoré zase prekrvujú vlastne vnútro lebo je to do kruhu keďže je to pás, takže v tom kruhu sa kumulujú vlastne tie účinky prehrievania zároveň metabolizmu sa tam zlepšuje, prekrvuje sa to celé lepšie. Teda. A máme veľa skúseností zatiaľ teda od dnežnejšieho pohľavia, teda žien, že aj schudli pri tomto. A ten proces schudnutia vyzerá tak, že tie tukové bunky, ktoré tam vlastne máme okolo toho brúška, tak majú v sebe v podstate veľa vody. A uh -huh takisto sa tam ukladajú toxíny. Oni sa niekde musia uložiť, keď ich do seba napratáme. Cez jedlo samozrejme, alebo hociaké iné ešte. Tak k týmto procesom v podstate dochádza k tomu, keďže ten prístroj vyháňa z tela chlad a likviduje zápalové procesy, tak ten chlad to je aj tá voda v tých bunkách tukových. Takže tá voda z tých tukových buniek sa vytlačí bunky sa zmenšia, neznamená to, že, dá, že sa zredukujú, oni sa zmenšia uh -huh. a tým pádom vlastne je hneď viditeľný ten výsledok. No hneď nie, no, tak po nejakých 10-12 terapiách, tých, takých 30-minútových sedeniach by ste už videli nejakú reálnu vec, tak, tak to vlastne dokáže človek schudnúť opticky. Ale skutočnosť je taká len, že sa vyprázdnia tie bunky od tej nádbytočnej vody. Uh -huh. Takže takto funguje napríklad v tejto pozícii tento Ventun prístroj. Inak to je vlajková loď firmy Vieda, no firmy asociácie Vieda. Ten sa najviac predáva v Číne napríklad. Toto vyslovene slúži ako domáci lekár pre celú čínsku rodinu. A najlepšie v podstate si to užívajú dôchodcovia alebo starší ľudia. To má najviac času a, a predĺžujú si tak život. Hej? Aha, aha. Takže uh, u nás, uh, kde pôsobím ja v Oprade, tiež tam mám v podstate showroom, také miesto, kde môžu si toto ľudia aj sami na vlastnej koži vyskúšať. Pod Tatrami je zima a v podstate pre tých Tatrancov, pod Tatrancov je takáto vec, že zohriať telo zvnútra a povedal by som až bytostne dôležitá, aby zostali aha. v tej rovnováhe. No, um, ako sa vám sedí, povedzte. Dobre, zatiaľ je to príjemné. A, <laughs> Akurát no, teda počujem v sluchadkách trošku také zunenie, ale ako, no, to vydáva, dá sa to pre prežiť snať. To vydáva ten prístroj, samozrejme, uh -huh. tak jemne vzúči. A zatiaľ sme hovorili o funkcii tej teplnej, teplné vyžarovanie cez nohy do celého tela. Tak sa zastavme uh -huh. ešte pri tých nohách vašich. Ak trošku poznáte tradičnú čínsku medicínu, ak poznáte... Ve veľmi Nie. zľahka. <laughs> Dobre. Mal, mal, som, mal som tu párkrát ľudí, čo sa venovali, ale tak mňa, mňa sa to až tak veľmi nedotklo. Tak to pôjme. Napíjte sa, prosím vás, ešte vody. Uh -huh. tak, um, to sedenie trvá 30 minút. Každých 10 minút by sa mala piť vodička. Uh -huh. Ideálne, keby ste pili živú vodu... Živá to je aká? Alebo nejakú sprámenia. A my hovoríme o živej vode napríklad tej, čo sa nafúka s tými anionmi. Aha, čiže tá... -že tam ten kyslík je aktivnejší a on Z... potom rýchlejšie prenika k tým bunkám. Hej? Z toho, kam napríklad nie. Uh -huh. Sú rôzne firmy, čo sa tým No zpávajú. jasná, toto to je tu to asi najznámejšie u nás. Ale úžasné je vlastne, že my sme, čo sa týka vody, veľmoc. Takže my si vieme pomôcť aj našimi minerálnymi vodami. A je dobre piť napríklad aj vodu, ktorá je obohatená o soli. Uh -huh. Zvlášť, keď robí človek túto terapiu. No, Ale o tomto to rozprávať nemusíme. Poďme na ďalšiu funkciu tohto prístroja. A to je plazma. Na poku toho prístroja je taká mriežka, kde vlastne vychádza ten zase ionizovaný vzduch. Uh -huh. Takže má to antibakteriálne účinky v prostredí. No, ideálne je v chrypkovom prostredí, keď v školách a neviem čo všade sa vždy spustí na jeseň alebo na jar taká vlna, uh -huh. tak tieto prístroje, či už aktivátor, o ktorom sme rozprávali alebo tento ventum, ktorý si užívate, tak vytvára práve tú antibakteriálne prostredie antivírusové, že v podstate je to také neviditeľné rúško, ako keby človek okolo seba mal. No tak u toho rúška my vieme, že na vírusy to moc nefunguje, teda možno na baktérie, no, ale vírusy sú tak malé, že... Veď presne tak. No, že, presne že tak. to je o ničom. Oni, oni aj tak za iným účelom vlastne vymysleli, ako, ako hovoria niektorí zdravotníci, tak no dalo by sa povedať, že je, že, že ten náhubok má chirurg na to, aby mu plne padol do rany. Áno, ano. <laughs> Takže, alebo <slina>. To poznáme. <laughs> nie, nie kvôli jakým vírusom. Tak, tak, ktoré úplne v pohodu prejdú cez, tie, cez tú mriežku tej tkaniny. Ale toto v podstate by sa tým rúškom už naozaj aj dal nazvať. Len necháme rúška tak, to sa mi ježia chopina. Keď, keď si spomeniem. Takže a, v podstate takisto to ionizuje vzduch, človek dýcha mhm. viac tých anionov kyslíka a zase regenerácia. To, to, to sa rozpráva o tých bosňanských pyramídach, takže tam je taký zionizovaný vzduch, akože, že to viečí, keď tam človek ide. Ja som nebol osobne, nemám skúsenosti, ale niektoré moji známy boli. No ja som tam nebol konkrétne, ale uh -huh. áno, no a ja som čítal tieto veci, alebo teda videl na nejakých videách, uh -huh. ale my tu máme, tam odkiaľ ja pochádzam, levoča okolie, spíš nová väz, tak tam je dedinka, na ktorej máme tri krásne slovenské pyramídy. A hmm. sú teda potom tom záznamy, že tiež merali s tými ionizačnými prístrojmi počet anionov vo vzduchu vo vnútri tej pyramídy. Niekto jej dal názov, že je to kotazulu. Možno ste o tom počuli. Hmm, toto práve, nie. To ma zaujímavé. No a vo vnútri nameral až 2 milióny anionov, ten pán z Čiech, zabudol som teraz jeho meno, uh -huh. ale to je dohľadateľné, takže uh, a tie vysoko prevyšujú ešte aj bosnianské pyramidy, hm. tie naše. Len v súčasnosti je to uzavreté, je to zabetonovaný vstup, lebo tam chodili ľudia ako verejnosť do tej šachty Uh -huh. pozrieť až nakoniec. Mne sa pošťastilo to vidieť, aj som to zažil. Uh -huh, uh -huh. A nahralo sa aj nejaké cedečko, hudba a neviem čo vo vnútri v tých priestoroch. A naozaj je to vynimočný zážitok byť v takto hlboko nasýtenom priestore s tými anionmi. Uh -huh. Že tu fyzicky cítite. Tam nedýchá, nedýchajú len vaše plúca, ale celé telo ako keby. Uh -huh. Harry Potter pod vodou. <laughs> takže o tej pyramide ja ešte chystám niekoľko výstupov alebo no, nenecháme to tak, lebo je to úžasná vec uh -huh. aj na vrchole tej pyramídy, keď ste, tak aj tam môžete zažiť zaujímavé energetické veci nazvime to ale vráťme sa k tým anionom, ktoré produkuje či už Ventún alebo aktivátor buvniek, o ktorom sme sa bavili tak ten produkuje 2000 aj ešte trochu viac anionov na centimetr kubický. A v podstate tie naše pyramídy spomeniem si teraz, ako sa volá tá dedinka, kde sa narodila moja mama. A <túr> chvíľku mi to príde. Pozdravujem mamu. No a tak tam až 2 milióny hej? Mm. na centimetr kubický, že niečo neuveriteľné. No a s touto pyramidovou v podstate energiou, kde tie aniony sa tak merajú v týchto uh, pyramidách, tak pracujú aj práve tieto prístroje. Čo mm -hmm. to znamená? Mm -hmm. Čo to znamená? Že to vôbec nie je nejaká novodobá technológia. To sú prastaré veci. Len... Uh, Dokázali, to nebolo elektronické. Dokázali sme ich vyprodukovať, áno, aj, yeah. aj v tejto forme elektronickej. No inak e, najviac anionov v prírode človek zažije pri vode, alebo úplne najviac pri vodopádoch, alebo uh -huh, v nejakých uh -huh. jaskyniach, kde to tam kvapka z tých kvaplov. A, a pri mori samozrejme, tam ešte viacej. Takže... Tam je ale aj ako vysoká vlhkosť vzduchu vlastne tým, že ten vodopád vlastne, ak sa tam tak, špliecha, tak a malé mikrokvapočky vody sa tam uvoľňujú tým rozprsknutím. Podobne teda v jaskyni tých kvaplových. Uh, len uh, a čo sa týka tých ionov, áno, mhm. ale zase, aby tam nebola zima veľká, hej? lebo ten, ten chlad v tele, o ktorom sme sa už bavili, je v podstate vec, ktorá sa ukladá. A teraz si zoberte, že no my máme nielen to fyzické telo, ale aj energetické telo nejakým spôsobom. To A. môžeme takto pomenovať. No to je tie čchy. Tak tam sa ukladajú A. tie chlady, všelijaké ktoré čakajú, čakajú a keď už sa prekročí istá hranica, tak potom spustia nejakú chorobu alebo nejaký, niečo nás začne bolieť alebo sú to tie zápaly klbov a podobne. A tak. toto vlastne tie jasnovidní ľudia vidia akože Presne, na, na človeku, že mu vedia predpovedať, že ak sa nič nestane a bude pokračovať ďalej, tak v blízkej dobe dostane takú a takú chorobu vlastne. Alebo tak. ten na ten orgán, ako mu začne štrajkovať. <laughs> ja sa stretávam s mnohými liečiteľmi a mm -hmm. naozaj od výmyslu sveta som už, už videl všelijaké tie liečebné techniky a postupy. A mám šťastie, teda, že mám kamarátku, ktorá vidí tieto veci a rozpráva sa so mnou o tom, tak je to také zaujímavé pre človeka, čo to, mm -hmm. čo to mm -hmm. nevidí. Ale asi, asi je dobré, že to nevidíme. My obyčajní ľudia No, to by sme Ťažko sa... povedať, no možno keď pokročíme dostatočne, takže nám to nebude až tak na prekažku, ale zatiaľ treba si pokorne priznať, že priemerná úroveň nás nie je nejaká extra vysoká, takže toto by nám bolo asi na príťaž, no? Prevažne. Až na pár výnimiek keď sa ešte vrátime k tomu prístroju Ventun, uh -huh. na ktorom sedíte, tak sa spýtam, či ste OK. S som OK zatiaľ, ešte nehorí ani nič. Ani sa nedými zo mňa. Dobre. <laughs> Dobre, zatiaľ. A, a počíte sa. No, malinko. vypite fódu, prosím uh -huh. vás ešte. Dobre. No a o chvíľku to aj skončí. Uh -huh. Ešte máte nejakých 5 minút alebo 3 a zapípa to. Potom sa nezľaknite. A, tak, uvidíme. <laughs> Vráťme sa ešte k tomu, že v podstate má to ešte aj ten Ventun prístroj, ktorý teraz testujete, tak uh -huh. má aj ešte št ďalšiu štvrtú funkciu. Uh -huh. A to je červené LED svetlo a modré LED svetlo. To sa uplatňuje významne teda na tvári na pokožke. Jednak to omladzuje tú pokožku, ale aj likviduje tiež zápalové procesy, napríklad to modré svetlo. Alebo keď má niekto, my to nazývame, že je Neviem, či to sa môže povedať. Akné. No. No. Akné, Ak pardon, ja som, som, som si nevedel spomenúť. No. Takže dobre. Tak to dokáže, hej. No, zafungovať, mm -hmm. aj to červené, LED svetlo a modré svetlo. Antibakteriálne je, je modré, to červené preniká hlboko do pokožky, prekrúve tú pokožku, oživuje, zlepšuje metabolizmus a tak. Ale pre koho je to teda dobre? Tak pre babičky, pre deduškov jednoznačne, mm -hmm. lebo, čo ja poznám, veľa našich žien chodí um, sa starať o rakúske ženy alebo nemecké ženy, ako operky chodia, teda pomáhajú. A, no. A oni vedia, že, alebo keď starších ľudí človek dochováva, tak tí starí ľudia majú studené nohy. Aha, aha. A je, je problém ich zohriať. A práve stačí, že posadíte babičku na tento prístroj a namáhnete má nohy. Uh -huh. Po niekoľkých rokoch som videl babku po niekoľkých rokoch sa zaradovať, že má konečne teplé nohy. <hý> má niekoľko rokov, žila so studenými nohami. Nehovoriac o tom, že to rieši neuropatiu, necitlivosť dôch, uh -huh, uh -huh, a uh -huh. potom veľa, veľa ďalších vecí. Ale chcel by som teda... Od... Tak, že... Uh, nejak regeneruje vlastne ten erové zakončenie tam hm? presne tak, ja Aha. mám aj, aj jedného nového kamaráta, no ozaj ja som vo, voďaka viede spoznal úžasných nových ľudí to je aj ďalší rozmer toho vytvárania tých nových sociálnych kontaktov a, a sú fantasticky tí ľudia, to je niečo čo by možno človek ani neocenil Uh -huh. Ale v mojom prípade ja to veľmi oceňujem, Takže som aj vďačný všetkým tým novým ľuďom, ktorých poznám. No a mám jedného nového kamaráta, malého, 8 osemročného, Lasa Adamko, pozdravujem <laughs> ho týmto, ktorý uh, nazývame, že je autista. Uh -huh, uh -huh. A chodí len na ten aktivátor buniek. Už sme ho skúšali dať aj na Ventun. Uh -huh. Pretože práve tú neurovú, nervovú sústavu toto krásne dáva do poriadku. Uh -huh. A skleróza multiplex... Mali sme tam ľudí s Parkinsonom, ktorí sa krásne upokojili. Uh -huh. a teda toho Adamka spomeniem tak tiež doslova viditeľne zo dňa na deň sa tie viete, také kývavé pohyby nekoordinované. Tak chlapec sa dostáva do pokoja, do kľudu, akceptuje svojho terapeuta, uh -huh. a, že sa ho môžete vôbec dotknúť. A, a viditeľná jednoznačná zmena napríklad aj pri tom autizme. Takže má to široké možnosti na, na úplne rôzne. Cukrovkáry si vedia dať dokopy krv hej, pri týchto. Potom preležaniny alebo u starých ľudí alebo u pacientov, ktorí ležia. Po operačné stavy, um, pourazové stavy, toto všetko vie vlastne vďaka týmto prístrojom sa rýchlejšie regenerovať a človek sa rýchlejšie zotaví z choroby. No. Tak. Ten autizmus to je taká, uh, jak to povedať, taká časovaná bomba, lebo ako príbu nám tých autistov geometrickým radom alebo exponenciálne, čo je v podstate to isté. A uh, ak sa na tom nič zásadne nezmení, tak jedného dňa to bude tak, že celá naša uh, energia bude spotrebovaná starostlivosťou autistov, čo je absolútne nemysliteľné samozrejme, lebo potrebujeme aj z niečoho žiť. A nemôžeme robiť uh, iba to, aby sme sa starali o autistov. A, uh, no, tam sú samozrejme rôzne šelijaké e, údajné príčiny alebo teda podozrivé veci, ktoré by mohli k tomu prispievať. Tak je fajn samozrejme, že zistíme príčinu, ale ešte dôležitejšie, aby sme vedeli odstrániť. No, da, pozrite sa. Ja, ja poznám mm. veľa autistov, prípadov ako teda, ale u tohto Adamka, keby sme boli toho mm -hmm. 8 ročného, je to ešte dôležité, že v akom veku sa to ano, robí, ane. ale tam keď sa podarí dostať z tela z toho mozgu, teda ty ťažké kovy, detoxikáciou alebo inými spôsobmi ešte, plus uh, takáto harmonizácia nervovej sústavy, mhm. napríklad cez, cez teraharcové uh, vlnenie, tak uh, sa to dá krásne dať do poriadku. Takže máme na to už technológie. A tá ta chirurgická medicína, či ako ju nazva, to tvrdí, že autizmus je nevlečiteľný, čo je také ako že úplne zabijú tým tých rodičov autistických detí a zničia im život, ale sú pri tom známe prípady, čo mali potvrdený autizmus oficiálne a a vylečili sa rôznymi spôsobmi poznám viacero takých takže nie je to také uh, stratené hej, treba povedať ale zase čím skorej sa začne s nejakou účinnou liečbou tým lepšie, lebo uh, keď tá intoxikácia trvá dlhší čas tak narobí väčšie škody no. jednoznačne a teraz mi ušla nítka a čo, mi, čo mi povedala teda matka jednej takej bývalej autistky a, za, a to je zaujímavé, že, mm -hmm. že ona je to často ako v podstate taká životná skúška na tých rodičov. Mnohí sa rozidú kvôli tomu, lebo jeden z nich to nedáva. Ale tí, čo takový svojím spôsobom prekonajú sami seba a teda... <laughs> Do, dokážu urobiť aj nemožné preto, aby pomohli tomu dieťaťu a, a, a spojia sa teda otec s matkou a ťahajú za jeden konec povrazu, tak tam je vysoká šanca, že to dieťa s toho Áno, tak uh, za všetkým, keď som vravil, že sa stretávam aj s tými mm. liečiteľmi, tak za všetkým ešte sú aj, aj iné dôvody toho ochorenia. Mm. Zaujímavé je, že v podstate človek má šancu ďaká tomu aktivátoru buniek si, si liečiť takú klasickú chrípku mm -hmm. alebo mm -hmm. nádchu, ktorá trvá 7 dní a je to smrteľná choroba pre môžov. <laughs> Takže... Tak ja s tým do práce, ale dobré. <laughs> <laughs> Takže, ale na čo je ta nádcha, alebo na čo je ta chrípka dobrá? Mm -hmm že ona očisťuje človeka od, nazvime to, nejakých duchovných dôvodov. Ja to skúsim preložiť do jednoduchej reči. že Človek urobí niečo. Už to skončilo. No Ešte to by dlho bypať? No. Krát. Okay. Takže, <laughs> takže máte to za sebou. Spotili ste sa trošku? Áno. Máte to za sebou, to zaujímavé. <laughs> <laughs> Uh, takže prežili ste to áno prežil som to takže istým to. spôsobom to nemám za sebou keďže som to prežil ale áno ešte vás musíme odstrojiť Nebýt. ale tak po to potom, posiedím <laughs> tak sa vrátim k tomu že človek urobí nejaký výkyv o svojom živote mentálny a sebecký to nazvime jednoduchšie urobiť niečo zle uh -huh, uh -huh. A v tom starom kresťanskom jazyku urobil hriech a ste za to potrestaní ako? chorobou a co? počas tej uh -huh. choroby sa človek trápi boli ho to blablabla vytrpi si to v podstate aj má čas pochopiť čo urobil zle uh -huh, uh -huh. a potom vyzdravie sa a ide ďalej takže telo s nami takto krásne spolupracuje nazvime to na tej duchovnej úrovni príčiny tých chorôb, takto môžu prebiehať. Uh -huh. O minulých životoch dnes nebudeme rozprávať, ale aj tam by mohli byť takéto vážne príčiny toho autizmu a ďalších vecí. Uh -huh. Takže teraz tá vieda k nám zrazu príde a ona mi dá do ruky čarovný predmet, aktivátor buniek, uh -huh. a ja si tu naplánovanú nádchu za ten môj prúser, čo som urobil nejaký hej, sebecký a ja si to vyliečím za jeden, za dva dní. No. Tak teraz, že čo s tým? lebo uh, je dôležité pri používaní týchto prístrojov podľa mňa, to je taký môj osobný názor mm -hmm. a aj sa zamyslieť na svojim životom trošku trošku viac a hľadať tie, um, tie chvíle toho sebectva, kedy som niekomu ublížil mm -hmm. alebo kedy som niečo urobil nefér voči životu, alebo a tak ďalej, tých dôvodov môže byť nekonečne veľa Takže trošku má to aj taký rozsah ešte, že síce áno, liečíme sa perfektne, uh -huh. ale je potrebné aj sa trošku zvnútorniť a, a byť lepším človekom pri týchto veciach. Je, treba sa pýtať, že čo, čo mi to signalizuje, že sa mi stalo toto. Nemusí to byť nutná choroba, môže to byť nejaká neprijemná udalosť v živote. Uh -huh. Choroba je jedna z možností, teda, hej, ako... <laughs> Dalo by sa povedať tak ľudovo, ako s nami Boh komunikuje nepriamo. <laughs> Usmerňuje nás, že ja, zastav sa človeče, tu robíš niečo špatné. Zamysli sa nad sebou a čiň pokanie. <laughs> ono to vlastne, ako v tom starom zákone je tak úplne explicitne napísané, hej? že ty a ty hrešili, pán Boh ich potrestal, tak a tak. Hej? No, ono to funguje vlastne ako aj fyzikálny zákon, akcie, reakcie. Vlastne, že niečo urobíme to má nejaké následky, ktoré sa spätne vrátia, takže nie je to v podstate nič až tak záhadné. Niekto si to ani nemusí nejak personifikovať v podobe nejakého boha, ale prostě tie veci sa k nám vracajú vo výsledku a znásobené. alebo teda s úrokmi by sme mohli povedať. Takže či, čím viacej činíme dobra, tým viacej dobrého sa nám vracia a opačne, no. No, ja si myslím, že je to aj dokonalosť toho nášho tela, mm -hmm. že vlastne takúto príležitosť nám dáva niečo napraviť cez chorobu. Jo a vlastne to také zlorečenie, zlomyslenosť tak, v podstate vyvoláva neporiadok aj v tom tele a vedie chorobám. No a potom si ešte podme, keď už sme začali mm -hmm. akože nejaké biblické veci, <laughs> tak jeden zo smrteľných hriechov je prejedať sa No, to, no to, to, to, to sa ma týka. No. <laughs> Ale o čo tam ide, hej? že človek sebecky dáva príliš veľa lásky do toho jedla. Hej? No a to jedlo je samozrejme v súčasnosti všelijakým spôsobom spracovávané, obohacované o úžasné chemikálie. Mm -hmm. A toto dostávame do seba. A tým pádom ten bordel potrebujeme zo seba nejako dostať bonku. Mm -hmm. Tak, aby človek myslel na to, že čo do seba dáva, a potom to v ňom zostane a hnieje alebo sa to tam uloží nejak, nejaké tie chemikálie a, a nechcú ísť vonku z toho tela, že stále tam sú a robia potom problém pri tých biologických procesoch v tele uh -huh. tak je to aj tým vlastne keď človek je sebecký hej, že je ten rezeň taký je, <laughs> na, ty si taký nádherný ať a ťa teraz papkám mm, tak to bolo fantastické jedlo No a keď to jedlo zistí, že ste mu dali toľko lásky, no tak ono chce pri vás zostať, tak sa vás drží. <sým> <Ahoj? sým> ja že... si pamätám, aký je ten starý pán zhodu okolnosti kniaz, teda, že povedal, že, že dobré jedlo, že to je erotika vyššieho veku. <sým> <sým> tak to, je, to je ten prípad. Ahoj, ahoj. A je to totiž o tom, že človek by mal jesť striedmo, je to, mal by si uvedomiť, že to je len energia, slnečná energia, premenená na, na planete Zem, na rastlinu, na zvieratko, na kadečo. A skrátke ja túto slnečnú energiu teraz zjem, ale nie len pre seba, aby ja som sa nasytil, ale že tú energiu preto potrebujem, aby som mohol tú energiu potom ďalej dávať k ďalším ľuďom. Uh -huh, keď uh -huh. sa to tam tak premostí smerom zase k ďalším, nie iba k sebe tak už potom tie procesy v tele sú nastavené tak pekne uh -huh. Takže trošku sme uleteli samozrejme od tejto témy, tak sa ho No ale tak to, to je akože do, dobrý uh, postreh, že keď či už teda nejakými bylinkami homeopatiou, alebo takými takýmito zaujímavými prístrojmi odvrátime kvázi ten vykričník, čo nám je poslaný do cesty, aby sme sa zamysleli, takže by sme sa mohli zamysleť aj, aj tak. A nielen, že odstraníme následok a príčina zostane nezmenená. To je ozaj, ozaj dobrý postreh. No, to môže byť aj dôvod, kedy napríklad ani tieto geniálne veci nezafungujú. nezafungujú áno, áno, človek áno, to áno. Z... nastavenie v sebe nezmení. Uh -huh, uh -huh. No, ale tak to môžu byť veľmi hlboké veci, samozrejme. A... Takže Dobre. nie je to stopercentné, samozrejme, u každého je to individuálne, ale hmm. to, toto môže byť jeden z tých dôvodov, prečo to nezafunguje. Dobre, dáme si predstavku zase nejakých asi 8 minút a... Ja sa odstrojím za ten čas. <laughs> Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá zo so sebou zahrávať a svoje si odnímať, ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý. Je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica. Tvůj život bez barví, dokud na motýla nezměním se z larvy. Klikám, než zázrak se stane. Místo, kde měl bych žít pro jiný Asie, já radši mizím do cizí galaxie. Nejsem sám, kdo takhle to má. Som jeden z v kraji za zrcadlem. Co se sem propadli a chtíš se dostat ven. Toužím byť být zpátky doma. Si tady vedľa mňa, to je však vedlejší, Teď se do tebe nevláduť cítit. Alenko, mý tělo drží tě za ruku, ale má duše uvízla v síti. Jsi nešťukat na sklo, tak aby prasklo a projít do světa za displejem. Oči mám mobilu, přátel mám tisíce, že sú tu so mnou a chtie sa mnou bavit sa ruší mňa víc než li krajky známých počet chci, aby se zvětšoval, vím, jak to docílit sem profesionál ve světě, kde jde o lajky vniterný pocity měním dál za palce soukromý zdílím jen s nekým, kto je v délce a komu sem možná prosmí Zdílám jak do kosmu družice Ve jménu společný samoty družice Zkouším po bezesných nocích Si tady vedľa mňa, to je však vedlejší, Teď se do tebe nevládu cítit Ale inkomí tělo drží tě za ruku Ale má duše uvízla v síti Si tady promiejen, svýt mi však promieňen Teď už si nic nepřejem. Nešťukat na sklo, tak aby prasklo. A projít do světa za displejem. Si tady vedľa mňa, to je však vedlejší, Teď sa do tebe nevládu cítiť. Zálenko mi telo drží tě za ruku, ale má duše uvízla v síti. Si tady promiejem, svět mi však promieňem, teď už si nic než Nešťukat na sklo, tak aby prasklo, a projít do světa za displejem. počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač. Zavolaj 048 381 0101 Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník. A môžete nám aj napísať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo použiť zelené tlačidlo z nás domotázka do štúdia na našej webovej stránke www.slobodnyvysielac.sk a tam teda vo formulári poslať svoje nejaké otázky, pripomienky, námietky a tak ďalej, proste zapojiť sa do našho vysielania. Aj takto z bansko štúdia slobodného vysielača pozdravuje Marian Filov a za hostovským mikrofónom magister Lubomir Slejzák. Bavíme sa teda o, dá sa povedať, že čínskych vychytávkach v oblasti zdravia. Mm. No, spomínali sme teda ten najprv aktivátor buniek, potom ten prístroj ventu na prehrievanie a ešte pár ďalších vecí. Ale teda e, nie úplne každý si môže dovoliť toto potešenie. Tak kto by sa toho mal vyvorovať? A prečo? Tak e, otázka nepriama je na tie kontraindikácie. Mhm. Uh -huh. Tak tie prístroje samozrejme produkujú také žiarenia rôzne, liečivé, ale keďže je to elektromagneticky napájané a tak ďalej, je dôležité sledovať, či človek nemá ten klient, ktorý sa chce liečiť, napríklad na ventune, či nemá strojček na srdci napríklad. Ano, ano. Albo... Ja som tu počul sluchátka, ak to ruší trochu, takže mm. očividne je to elektromagnetické aktívne. Potom tu, ja som žasol, že čo všetko vlastne už súčasný človek môže mať v sebe. Po, ja, po chirurgických akéto... zákrokoch. Hej, že aha, aha. Máte tam implantáty rôzne, mm -hmm tak to, čo máme 100% vyskúšané je, že titánové implantáty, napríklad klobby a tak ďalej s obsahom titánu uh -huh. sú v poriadku. Ten titán reaguje veľmi dobre na všetky tieto terapie, uh -huh. ale ako náhle sú tam iné materiály kovové, tak to nie je kompatibilné s liečením. To dobro, uh -huh. to teda. uh -huh. Takže sú tam aj takéto obmedzenia, samozrejme. Uh -huh. No a ale je to vždy na zvážení individuálne toho človeka, lebo keď má niekto už rakovinu, uh -huh. tak už sa chytá hoci čoho, tak samozrejme na vlastnú zodpovednosť môže použiť aj tieto veci naše v asociácii vieda. Len je to o tom, že. Je to v Božích rúkach, ako sa povie, keď už je takáto vážna vec. Ja Ale... som pred dvomi týždňami tú chlapika, čo dáva dokopy rôzne vyživové doponky, tak akože cieľenie napríklad aj na rakovinu, o tom sme sa bavili hlavne. Tak pokiaľ sa nedá nejaká elektromagnetická terapia tohto typu použiť, tak uh, určite stojí za zvaženie pokus teda doplniť telo, nejaké látky tohto druhu a ísť, ísť na to proste z iného konca. Áno, ale my máme, my máme mm -hmm. veľa skúseností, že to pomohlo. Len oficiálne ako takto zvonku s tým nejdeme. Teda. Hej? Mm -hmm. je, to na mm -hmm. je to na tej osobnej na, na skúsenosti, z odpovednosti. Na vlastné človeka. riziko. No. Presne mm -hmm. tak. mm -hmm. Takže nehráme sa tu na spasiteľov. Ale skrátka. No a iné kontraindikácie, také tie klasické, bežné, no tak keď má žena práve svoje dni, uh -huh, uh -huh. Uh, tak uh, samozrejme uh, nebudeme podporovať... Uh, Krvácanie. Tak. <laughs> Takže sú tam takéto prírodzené ešte uh -huh. obmedzenia, tak ako všade inde. A keď už som to spomenul, tie naše milé stvorenia, ktoré majú v tom produktívnom veku každý mesiac uh, svoj cyklus kedy o, muži by mali byť na pozore, že... Našlapovať po špičkách. Tak. Alebo teda vystihnúť tie priaznivé dny. No, toto nás chcú naučiť teda naše ženy. Tak mám tu anionové intimné vložky pre ženy. Anionové znamená, že tie vložky obsahujú anionový čip, ale to si nepredstavujte ako nejakú elektroniku. Uh -huh. Je to zkrátka nanotechnológia, to sú veľmi malilínke čiastočky uh, striebra, plus je tam tysové drevo a uh, táto kombinácia v podstate dokáže uvoľniť takisto aniony kyslíka uh -huh. v súvislosti s vlhkosťou, ktorá vzniká pri tom procese inštruvačnom. A potom tie anionikyslíka v podstate cez tekutiny, cez to vnútro reštaurujú, opravujú, liečia rôzne ženské veci napríklad. Uh -huh, aj kinekologické. Uh -huh, uh -huh. A takisto aj muži to používajú. Máme skúsenosti, že na prostatu napríklad to veľmi dobre pomáha, že chlap si dá do slipov <laughs> normálne tú ženskú, tenkú, intimnú ložku a dokáže ho to dostať aj z takýchto vážnejších problémov alebo zápalíme chúra a mm -hmm. podobne. Takže tie vložky nie sú len ako fyzicky na to, aby, aby žena prežila tie svoje dni, ale zároveň majú aj samoregeneračný a liečivý účinok na panvu, na tie spodné veci. Nielen u žien, ale aj u mužov. No a sú vyrábané zo 100% barlny, na to si Číňania dávajú Bacha. Mm -hmm. A máte tam samé prírodné komponenty že v tom. Nie, nie je to nejaké, že chlorom a podobne. Nie je žiadny, žiadny recyklovaný papier. Ja, jak uh, to sa už aj čoraz viacej uvádza, že to je tako ne nebezpečné. A že sú tam všelijaké tie bielidla, čo sú toxické v podstate. Len aby to akože vyzeralo lepšie. A potom sú aj také asi bez nejakých anionov samozrejme, ale a, z nejakých prírodných materiálov alternatívy, drahče, akože bio, teda. Tak. a tak. Bez, bez nejakých bielidiel, ktoré nevyzerajú Takže rybo biele samozrejme, ale nerobia takú galibu. He. No, tak to je asi mm. to najlepšie, čo sa v tomto segmente dá zohnať. Tieto mm -hmm, anionové mm -hmm. vložky Vieda, ktorá pomáha ženám a nielen ženám, ale aj chlapom. A to sú veci, ale už predtým sme sa bavili o prístrojoch liečivých. Ano. Toto sú veci už dennej spotreby. Uh -huh. Takže aj toto vlastne je tam pokryté. Ďalšia zaujímavá vec sú ponožky, ktoré ja nosím. A majú To je také srandovné. Ako je, oni, vieda má iba ponožky, jedny ponožky, nič viac na oblečenie. Ale keď si všimnete Mariantu, na spodku je taký biely bod na, na chodidle. A pri tom chodidle by sme sa mohli zastaviť, pretože tento bod stimuluje energetický bod na nohe uh -huh. zo spodu. Takže sú to špeciálne ponožky s takou malilinkou jemnúčkou, vydutinou, vyšitou, ako keby. Uh -huh. Zároveň obsahujú grafén tie ponožky. Takže tie ponožky sú liečivé v tom zmysle, že produkujú tiež anióny, o ktorých sme sa tu už nezbavili a prekrvujú lepšie nohu a tá nožička je potom v teple. Odkedy nosím, nosím tie ponožky, tak má vždy teplé nohy. Uh -huh. A ten základ tých nôh, o tom sa trošku pobavme, že na spodku chodidla určite ste videli, na internete si to rýchlo viete nájsť. Existuje taká energetická mapa, kde vlastne tá tradičná čínska medicína má jasne ukotvené, že ktorá časť plochy spodku na nohy, s ktorým orgánom súvisí. Áno. Alebo s ktorým meridianom, s ktorou tou energetickou uh -huh. dráhou. Takže preto tá vynimočná starostlivosť učíňanov o nohy a už som videl tak aj na, aj na ruky a ešte aj na zuby. Aj, aj na uši. Ano, áno, vlastne, vlastne na uši, ano, áno. No a to je ten základ tej starostlivosti, ktorú ste aj vy dnes absolvovali, to sa veľmi teším počas živého vysielania. A to znamená, že tam nešlo len o to teplo, ktoré uh -huh. prúdilo do vášho tela, ale tam sa harmonizovali, odblokovávali aj všetky meridiány a všetky vaše vnútorné orgány cez tie energetické dráhy. Vlastne každý kúsok vášho tela dostal, nazvime to také pohľadenie energetické a odblokovanie. Takže cez tú nohu, cez tú energetickú mapu um, sa dá komunikovať a harmonizovať celé telo. No a preto sa nečudujem, že vymysleli k tomuto všetkému, k tomu ventunu. Vymysleli napríklad aj ponožky, ktoré môžete nosiť. A ešte jedna špeciálna vec, to som vám ešte neukazoval, to je také prekvapenie. Mám v topankách samozrejme anionové vložky. Pozrite, tak to vyzerá. Teraz toho uh -huh, nevidia, uh -huh, ale vám uh -huh. to ukazujem. Je to taká polovložka do topánky. Uh -huh. o, má to na sebe... Vyznačené také body, také výčnelky 2-3 mm a to sú presne akupresúrne body špeciálnych dráh na tej našej nohe, uh -huh. ktoré dávajú dokopy náš systém chrbtice a vlastne svalov a tie, tie naše nosné prvky, ktoré nás, nás nutia chodiť potom s tou spriamenou chrpicou rovno. Ale to je nejak ako odstupňované na veľkosť, Jasné, podľa dvoch. No... Aby to tak sadlo na tie <laughs> akupresúdne body, lebo inak by to nesadlo, keby to bolo Presne jedna to. veľkosť pre všetkých. Nie je jedna veľkosť, samozrejme, že sú rôzne veľkosti. <clears throat> Máme až také, že dvojčísla. Uh -huh. Len ono je to tak vynikajúco na tú petu a na tú klenbu vyformované, že napríklad uh -huh. ľudia, ktorí majú ploché nohy, tak sa im zdvihne tá klemba uh -huh, uh -huh, uh -huh. a tým pádom sa aj ta chrbtica dostane do iného postavenia. Uh -huh. Mne to napríklad vyrovná chrbticu uh -huh. a tým pádom aj tie vnútorné orgány sa lepšie v tom tele poskladajú, keď je človek vystretý. Takže má to dopad na zdravie celého tela. Výnimočné na týchto vložkách je, oni sú také zlatavé, také zlatisté ale časomu môžu zčernať, alebo zuzelenať, zčervenať. Sa tam na, nachyta ten grafen z tých pomožek. <laughs> <Tane černy. laughs> určite nie. Určite nie. Ale je to preto, lebo oni splňajú takisto aj diagnostickú funkciu, lebo tradičná čínska medicína funguje na piatich elementoch. Tých päť elementov... No, že živo hasi po našom? To je... Voda, drevo, oheň, zem a kov. A podľa toho vlastne aj orgány tela fungujú. Obličky sú napríklad podľa elementu voda. Uh -huh. Takže keby tie uh, vložky moje na chodidlách, oni reagujú s potom, čo človek vypotí na tom chodidle, aj s energiami tej nohy samozrejme, tak keď zčernajú, tak to znamená, že telo má oslabený ten obličkový systém. Takže tam už vďaka tejto diagnostike, týchto vložiek, dokáže si človek aj sa sústrediť na to, čo má vo svojom tele v nerovnováhe. Tež to je taká špeciálna ešte vecička, tie vložky do topánok. Inak ľudia si toto väčšinou u nás teda berú ako prvé, alebo. Mm -hmm si to chcú vyskúšať samozrejme. Vy, vyskúšať, či nekecate, Sú tie produkty dobré, alebo... No ale, ale keď prvýkrát dostane toto podnovu uh -huh. človek, tak ako málo kto to vydrží, stačí na začiatok sa odporúča pol hodinka, keď to človek uh -huh, ponosí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ale ja už s tým chodím samozrejme veľa. A prečo som vlastne... Ja išiel do tej do toho projektu Vieda u nás mm -hmm. v Európe. Oni totiž, keď človek je, je oficiálnym partnerom tejto spoločnosti, a to môže byť každý, tak vlastne spoločnosť a asociácia Vieda dáva možnosť tým svojim ľuďom chodiť, zdravo chodiť. Takže ja keď som prešiel 10 tisíc krokov, tak za deň, tak no. som dostal odmenu 10 eur. A to bol taký chyták na mňa. To bola že... Čo zľava z ďalšieho nákupu alebo akým spôsobom? Presne tak, no. presne tak. No ale tak uh, tie zľavy sa potom dajú samozrejme premeniť aj na oficiálne financie, ale o tom teraz nemusíme. Ale čo sa mne stalo vlastne bolo to, že ja som bol predtým taký gaučový typ. Mm -hmm. A veľa som sedel za počítačom, ako online marketing som drtil a takéto veci. Mm -hmm. Plus, ako maliar tak maluje obrazy človek, tak tiež v podstate tak sedí alebo stojí na mieste. No a ja som vďaka tomu chodeniu v, cez asociáciu vieda, že som robil pravidelne tých 10 tisíc krokov, tak to bolo tak, že keď som urobil 7 dní, každý deň 10 tisíc krokov, tak som mal 70 zarobenú, plus mi dali ešte odmenu 30 eur, takže 100 som zarobil. No a za celý mesiac, keď chodí človek v kuse 28 dní, tak má 500 eur. Ale ako ste vraveli, je to do cashbacku, je to na zľavý použiteľná vec. Uh -huh. Ide o to, že mňa to zdvihlo z toho gauča a ja som začal chodiť. A ja som sa prebudil, konečne som začal chodiť aj medzi ľudí. Aj telo sa mi dalo do poriadku, aj vďaka tým vložkám, čo som s nimi chodil, čo som o nich pred chvíľkou rozprával. Že ja som veľmi vďačný k tejto spoločnosti za to, že som sa rozhybal v živote, že som začal žiť, lebo ja som v podstate, som si to vôbec neuvedomoval, ale ja som tou činnosťou, tou počítačovou prácou a, a tým, že človek je uzavretý v nejakých priestoroch a nechodí ani medzi ľudí v podstate stráca tie sociálne kontakty, tak ja som chradol a aj mentálne som svojím spôsobom upadal. Ja, ja, to Ja som vyštudoval ako inžinierstvo, a po nejakých desiatich rokoch som povedal, že to musím s tým prestať, lebo sa zo mňa stáva psychogény autista. No tak, áno, Že to doslo degeneruje človeka, keď ako v kuse drtí minimálne 8 hodín v práci, častokrát aj viac v práci a potom ešte doma do počítača alebo do mobilného telefónu a tie sociálne siete takzvané, ja nazviem, že asociálne siete lebo oni budia milný dojem nejakej socializácie, ale v skutočnosti uh, tie sociálne schopnosti človeka nelenš nerozvíjajú ale naopak utlmujú a potom v tom uh, no, reálnom živote nazvime to tak uh, je menej schopný nadvezovať spoločenské alebo tie teda sociálne kontakty keď, je, keď by si na, na tých Facebookoch, Instagramoch a TikTokoch a neviem čom. Ale ľudia sa voči tomu aj, aj stávajú taký imúnny trošku. Aj klesá úroveň komunikácie vzájomná. To máte, že napíš, no, no. napíšete niekomu správu cez Messenger a on vám neodpovie alebo o, si to ani nevšimne a sme tak zahotení tými sieťami, že kde všade vlastne by ste mali odpovedať. No keď je, keď máte tí, viacej tých sietí sociálnych, hej. To je ja som mal, ale som to znížil na jednu, to je Telegram a nič, nič iné už neberiem. No, tak... Jedine teda myslím, že je tu s kolegom Kršiakom, lebo ten nie je ochotný ísť na Telegram. A, <laughs> inak, inak, inak to je celé... E... No, ja by som ešte keď môžem posunúť debatu. Ale... Môžete, ale no, je tu povedzte. teda otázka ano. od uh, Tatiany. Sa chce spýtať, že ako používa ten aktivátor buniek pri covide? Čo, čo s tým okay. vlastne robiť? Asi, že kde, kde si to nechať fúkať či neviem, na krk, alebo neviem, kde proste. Tak, uh -huh. dobre. Mm. Sú rôzne spôsoby, dva základné by boli, že buď intuitívne, alebo potom by som uh -huh. rozprúdil najprv energiu v energetických centrách človeka. Na chrbte, to je medzi lopatkami a pri krku, to je jedno veľké energetické centrum, tam treba fúkať kruživým pohybom, pár minút, potom na krížoch je ďalšie. Čiže človek asi sám sebe nevždy dokáže úplne či? No, tie nové typy aktivátorov už to dokážu. Ten starší, čo som vám donesol ukázať, uh -huh. tak tam s tým horným bodom je trošku problém. Treba mať dlhšie ruky, alebo si to dať urobiť od niekoho. Okay. Potom na tých krížoch a potom máte na chrbte vlastne pozdĺž chrbtice tiež veľmi dôležité energetické dráhy, kde treba rozprúdiť najprv tú energiu. Uh -huh. Potom spredu, keď sa človek vyzná v meridiánoch, tak meridián plúc by som si pozrel, je na to literatúra, to nemusíme nejaké odborne rozvádzať, uh -huh. takže v smere tých energetických dráh by som pol hodinku teda robil kruživým spôsobom, pravotočivým po tých meridiánoch, po tých dráhach. Čiže pol hodinku na jeden meridián či do na celé, na tak, celé hej, telo. Uh -huh. Plus ešte máte dlane, tak v strede dlani máte uh -huh. veľmi silné energetické centrum, takže jedna dlaň, druhá dlaň a ešte zo spodku nôh, stredy nôh. Tam uh -huh. Takže 5 minút na dlane, 5 minút na nohy, 5 minút na chrbát, na tie body, 5 minút tak spredu a potom samozrejme hrdlo plúca. Uh -huh. A tak ako bežne s chrypkou. By sa to dalo riešiť. Uh -huh. Stačí taká odpoveď. Dá sa Dúfajme, to no. Dá sa to, dá sa to robiť Dúfajme. aj cez oblečenie. Lebo ten aktivátor má tri rôzne stupne, aj taký výkonnejší, takže to vtedy napríklad na verejnosti, keď sa niekde niečo ukazuje, tak cez oblečenie sa to dá tiež. Uh -huh. Nemusí byť človek pri tom vyzlačený. Ešte niečo ste tam? Tak, nosili? ale uč, učinejšie je to teda na holo. Určite? Áno, áno, áno. O, jednoznačne. Je tu ešte druhý od Luba, že Znie to naozaj zaujímavo, ale vaše argumenty mi pripomínajú rôznych iných obchodníkov, ponúkajúcich kdečo, najmä v multilevel marketingu. Ja by som bol opatrný s tým, čo slúbujete, aby sme vás nemuseli zaradiť medzi skupinku obchodníkov, ktorých ľudovo nazývame šmejdi. To... <laughs> Napríklad, viete garantovať to, že všetko začnú raz vlasy pôvodnej farby? To neviem garantovať. Aj som povedal, že máme také prípady. Neznamená aj, to, že? že to je na, pre každého. U niekoho sa zadarilo skratka. No. A to škatulkovanie máme radí pred samým na Slovensku. Tak, no, ja, no. ja by som možno upriamil pozornosť na to, že a, toto je m, projekt medzinárodný, nadnárodný, ktorý má úplne nové parametre aj, aj z hľadiska No, produktov jednoznačne, pretože je to všetko o samoliečení sa doma uh -huh. a zdravý spôsob života. Neviem, či proti tomu niekto môže namietať niečo. No jasné, farmaceutické firmy. No, veď to je... To je... To <laughs> áno. A druhá vec je, že vezmem zdravie do vlastných rúk. Uh -huh. A mám na to možnosti, mám príležitosti. No a ďalšia vec je napríklad tá finančná, keď tu spomínal, že multilevel marketing... Tak áno, aj toto číňania zdokonalili na maximálnu možnú mieru. Takže keď človek spolupracuje na tomto projekte, tak má nadštandardné zárobky, čo sa týka týchto obchodných sietí. A treba si uvedomiť, že toto je uzavretá obchodná sieť a že číňania si takto vlastne držia kontrolu nad tou sieťou. Lebo otvorený systém by im neposkytol toľko výhod, takisto ako aj partnerom, ktorí spolupracujú s touto spoločnosťou. Takže je to nový obchodný systém, ktorý je založený na osobných odporúčaniach, na tom, na té, na tom personalizovanom cieľení. Pokiaľ teda sa bavíme len o obchode a len o marketingu. Takže tak to by som to... A keďže sme pri tom teda, tak čo, č, čo to vyjde? Akože je to lacný špás, drahý špás, vrajte, že to je tak akože pre všetkých viac menej, nie len pre elitu, tak... No, či, či teraz niekoho nevystrie z toho, že keď bude počuť cenu? Vystrie, určite vystrie. Ale ja by som sa vrátil ešte ahoj. k jednej debatke, čo sme mali, keď som vám hovoril o tých značkových... Ahoj. Ahoj. Firmách, celosvetovo známych a tak ďalej, tak Vieda má presne túto ambíciu, takže tam sa preto netreba čudovať, že, že Mercedes je drahý. Nikto nepovie na Mercedes, že je drahý, ale zkrátka túži po Mercedese. Um, tak, tak ako v rôznych ďalších obchodných systémoch uh, sú nejaké štartovacie balíčky, to nazveme, alebo pozície, kde človek na základe toho, akú si vyberie tú pozíciu, tak potom aj také výhody v spoločenstve v tejto obchodnej sieti má. Takže najlacnejší nejaký prvý nákup vychádza na nejakých 330-350 eur. A potom sú cenové hladiny, že 600 eur toľko napríklad stojí ten aktivátor. Alebo ten ventú, na ktorom ste sedeli, tak stojí 2200 eur. Mhm. Ale ako ten najvyšší, najvýhodnejší balíček vychádza na sumu nejakých 3300 eur. Len čo by som povedal, že keď už ste ako partner, tak tam už nakupujete až za 50% zľavy. Takže už keď človek vstúpí vlastne do tej obchodnej siete, tak má normálne ďalšie výhody, ktoré vyplývajú z toho. Členstva alebo ako to nazvať. Takže um, je to investícia do zdravia hlavne. No a potom, keď človek sa rozhodne, že by chcel aj podnikať napríklad, že šíriť tú značku ďalej na Slovensku, alebo máte nejakých známych ľudí v zahraničí, no tak môžete si tam rozbehnúť svoju obchodnú sieť s touto značkou. A, a Môžete si z toho spraviť aj ako hlavnú zárobkovú činnosť. Aj to sa dá. Poznám ľudí, ktorí uh -huh. o, osobne teda, ktorí v tomto systéme zarábajú 6 tisíc, zarábajú 20-50 tisíc eur mesačne, Takže áno. Čo sa týka toho MLM systému, jednoznačne toto je takýto systém, len on je hybridný. To znamená, že on je vylepšený tými číňanmi na najvyššiu možnú mieru. Takže v súčasnosti to vyzerá, že je to jeden z tých najsilnejších systémov. Uh -huh. Keď ste spomínali Mercedes, tak čiňanie vlastne nejakých 25% z teda. <laughs> Presne tak. No dobré. A Volvo. A Volvo je tam väčšinou. Uh... No, ja by som povedal, že... A škoda, že to tak nalepkujeme, uh -huh. že, že niekto robí multilevel marketing, tak to je zlý človek. Lebo zarába na tých ostatných ľuďoch. Hej? Tak a... je, ako je, je pravda, že niek niektoré tie produkcie, čo tam predávajú, sú buď uh, predražené, respektíve uh, jak to, to, to je taký moderný výraz, že prehypované, že uh, tým marketingom vzbudzujú v ľuďoch uh, nerealistického očakávania od toho a potom si to teda človek kúpi a zistí, že uh, neurobil moc dobré, respektíve uh, mohol niekde kúpiť ešte mimo ten multilevel marketing. No, Ale... viete čo? Práve toto v, tej, no. v tomto prípade sa nedá, mm -hmm. pretože ako sme sa bavili, je to značková, je to haj najlepšia firma v Číne. A tu garantuje napríklad uh, všetky tie tradičná čínska medicína, všetky tie výrobky, ktoré sa nachádzajú v tej ponuke, to garantuje profesor tradičnej čínskej medicíny, ktorý sa stará o prezidenta. Že tam na, to kvalito, uh, si, na tú kvalitu si dávajú bacha. Ako prezidenta Číny či prezidenta, prezidenta Číny. Ah, Plus tam máte krytie rôznych uh, asociácií, uh, kde sú tí, tí najlepší odborníci uh, či už na zdravotnú starostlivosť alebo na tú tradičnú čínsku medicínu, na tie vedecké technológie. Tam vždy to nejaká komisia zastrešuje, vždy to musí prejsť nejakým veľmi dôsledným overovaním, než oni niečo vypustia vonku. Hej, takže tam, mm -hmm. je, tam je dôsledná záruka tej kvality tohto tu. A vy samozrejme môžete ísť na nejaký e-shop lacný, veľký, mm -hmm. tam si kúpite aktivátor za 15 eur, Uh -huh. si myslíte, že je, lebo vyzerá to tak, ale je to fake a vlastne keď si chcete poškodiť zdravie, no tak si to kúpte za lacno. Tak. Preto tá cena zodpovedá vlastne aj tej kvalite tomu, čo, čo tá vieda ponúka. Tež takto by som možno trošku argumentoval na to. Ja, no ale tak keď niekto môže mať 50% zvlávu, tak to asi znamená, že výrobná cena je tak niekde okolo štvrtiny. Teprve, no, berte tam áno, ale uh -huh. aj to nadštandardné odmenovanie uh -huh. tých ľudí je... Um... Zohľadnené samozrejme v tej cene. Uh -huh, uh -huh. A práve preto som tam ja predsa išiel. <laughs> lebo tá odmena je obrovská <laughs> oproti tým iným mlm <laughs> A to je nezvyčajné, lebo to znamená, že musia mať veľké krytie. Je to veľká korporácia, ktorá dostatočne dokáže uživiť celý ten globálny veľký trh, lebo oni sú už na celom svete. A, a že ten tovar k vám príde a že ho máte za 5 dní doma, ten ktorý si tu z katalógu objednáte, hej? Uh -huh. Ale, ako vravím, no, samozrejme, to sú tie ekonomické veci, čo k tomu patria. Môžu si ľudia z toho spraviť svoju kariéru, svoj biznis, môžu na tom aj zarábať. Pomáhajú obrovského množstvu ľudí si dať dokopy zdravie, tak teraz si myslím, že to zdravie prevažuje nad tými peniazmi. No dobré, no, ale tak e, nemusí si rovno kupovať asi ten drahý prístoj za 2000 eur, ale nemusí. Váže vyskúšať, povedzme, tie vložky do toho alebo ponožky. To no, asi tak nestoja viete, tak čo? veľa ja, Marian, <ský> ja za svojej praxe viem, ano. že ale u nás ľudia majú peniaze. To nie je, že nemajú. A tí, čo sú, dajme tomu, starší ľudia, uh -huh. A, a už vedia, že to s tým zdravím nie je také jednoduché. No tak do čoho zainvestujú tí starší ľudia? Samozrejme do vlastného zdravia. A na prvý pohľad by ste nepovedali, že ten a ten človek má veľa peňazí a tu o to ani nejde. Len no, nie je to o tom, že my Slováci nemáme peniaze. To nie je tak. My ich máme, mnohí ich majú. Hej? Ale Navonok je to taká dobrá sociálna téma, hej, že sme chudobní a tak ďalej. Ale na podstatné veci uh, si ľudia, ľudia dajú do toho, zainvestujú. Je to o tom, o tom zdraví. A ja som pozitívne nastavený človek. Samozrejme, keď má niekto peniažko menej, sú to dôchodcovia a tak ďalej. Vedia si aj, aj niečo menšie od nás zaobstarať ale teda nielen od nás. Ale... Um, Nesúhlasil by som s tým, že teda vš všetci nemáme peniaze. Nie je to tak. Ja to tak všetci nie. Všetci sú, sú borci, ktorí majú peniaze ako v pliev. Takže to, to nie. A, no ale ešte, ešte som to nedočítal, teda ten e-mail odľúba, takže on tam pokračoval, že ak si prístroj od vás niekto kúpí, bude ho používať na tento účel a vlastne mu ostanú všetným, môže ho vrátiť a vy mu vrátite peniaze. Dáte to na papiery. Milé to je. No Ja som to pochopil tak, že to nebol ako asi primárny účel používania prístroja, iba taký príjemný vedľajší účinnok, že tie, tie vlastní narastli respektíve dostali opäť pôvodnú farbu. Presne tak. Čiže to nie je ten... Tak každý si vyberáme iba... Že, že renovátor svoje... vlasov, ale mm. niečo iné. Ale jed, jeden, jedna z mylých vecí, čo sa stali, tak bolo, že sa obnovili vlasy. No. Dobre. Uh, no ale dobre, tak zase úplne špatná tá otázka nie je, že ako je to teda s tými zárukami nejakými. Že... Samozrejme, tak sme v Európskej únii, takže všetky tie veci majú certifikáty a normálne bežné záročné podmienky ako u každej inej firmy. Máme svoje servisné stredisko uh -huh. a veľkosklad vo Vilniuse v Litve, uh -huh. pretože to k nám najbližšie vlastne ten tovar z Číny môže prísť a všetko je nastavené na tie európske parametre. My by sme tu mali o mnoho viacej skvelých výrobkov, uh -huh. ktoré vlastne produkuje vieda v Číne a sú naozaj fantastické. Len na Legislatíva Európskej únie je veľmi prísná, tak uh -huh. u mnohých vecí no, nám to nepustia cez hranice. Takže nám tak stál fantastický puer čaj na hraniciach, alebo káva s korice psom s hubou. Uh -huh. To všetko vlastne zostalo stať na hraniciach a, a sú tam niekedy len akože drobné legislatívne chyby a vlastne neprejde to. Uh -huh. Takže sa dlho čaká potom na to, aby sa to opravilo a neviem čo. Skrátka tá Európska únia asi veľmi stráži tie veci, ktoré sem chodia. V Rusku a v Kazachstane tak tam tá, to nie je taký problém. Hej? Tam je to bez problémov. Uh -huh. a u nás vlastne to, čo k nám prešlo cez to sito, cez tie hranice, tak uh -huh. to je top kvalita, lebo oni by to inak ako legislatíva, aby to sem nepustila. Uh -huh. A zvlášť v tomto segmente, v ktorom sme my. Dobre. Hedviga sa pýta, že dajú sa použiť prístroje na liečbu dioptrií. No. Hedviga sa pýta, tak možno vie, že my máme vo Viede aj špeciálne okuliare, uh -huh. že z grafenového rámu, ktoré uvoľňujú anionové vyžarovanie v uh -huh. oblasti tváre takže dokážu liečiť glavkom napríklad, alebo aj dioptrie vedia dať do poriadku. Plus chráňa pred modrým škodlivým svetlom z monitorov, z počítačov, z televízie, z mobilov a tak ďalej, plus UV filtre, všetky to má. No a tie okuliarky sú skoro nerozbitné, dajme tomu, videl som záznam, kde prešlo autokolesom po okuliároch a tie okuliare zostali celé. Mm. To je práve vďaka tomu supermateriálu grafénu, ktorý sa v súčasnosti začína vo veľkom všade používať. No a hlavne kvôli tým anionom, kde lepšie sa prekrvuje to očné pozadie, oko ako také, dokonca nejaké senné náchyhy a problémy s dýchaním. A to dokáže tiež pekne ošetriť. Takže tie okuliare. No, to som vlastne zabudol povedať že. Tie technológie liečivé nie sú len v prístrojoch, ale ukazoval som vám, že ponožky, takže uh -huh. aj do oblečenia tie technológie vchádzajú, nanotechnológie. A napríklad okuliare môžu byť liečivé, nie iba dioptrické. Uh -huh. A potom sú tam veci také, že viem, že už teraz autá robia, elektrické auta, čiňania robia s anionovými technológiami. Že už uh -huh. v tých autách sú použité tie technológie. Takže je to niečo, čo... Čože sa vezie autom a ho dolieči, teda, A ho no to lieči presne. Áno, <laughs> ah, to znie dobre. Takže áno, a aj poznám prípad, že sa zlepšila dioptria u dievčatka v škole, ktoré, uh -huh. ktoré zďaleka pozeralo na elektronickú tabulu, nevidelo dobre. A keď si dalo tieto okuliarky, tak postupne sa to očko dalo do poriadku. Uh -huh, uh -huh. Tam tiež patí, že uh, či, čím skôr alebo v čím mladšom veku sa to začne riešiť, tak tým väčšie šance na úspech? Jednoznačne, či... jednoznačne ale ani tých starých by som nezatracoval. Aha. <laughs> No, no, neviem teda, akože, že možno to Hedvigia nemyslela na nejakú svoju dceru alebo syna, ale na seba. <laughs> že, že by si chcela ostriť zrak. <laughs> no, ešte keď sme pri tých technológiách, ano. tak uh, sú tam veci, teda aj na to denné použitie všelijaké, plus uh, na elixíry, ktoré sa samozrejme pijú, ktoré sa dávajú dovnútra, a tie obsahujú zložky rôznych čínskych húb a v tomto vlastne súčinania majstri v miešaní týchto elixírov. A sú to prastaré receptúry tej tradičnej čínskej medicíny, ktoré siahajú až do tých čia starých císarov, kde tí hmm. lekári na císarskom dvore pripravovali takéto elixíry pre svojich panovníkov. Takže tieto všetky veci v podstate majú takúto súvislosť s dávnou tradíciou liečenia v Číne. Máme tam aj veľmi veľa polodrahokamov, ktoré sa používajú. Máme napríklad takú že saunu, volá sa Bagua, minisauna, z ktorej vám trčí iba hlava a ruky. Uh -huh. A vo vnútri máte polodrahokami, ktoré vás a tiež vás to samozrejme ionizuje. Tam sa detoxikujete v tej saune je tam turmalín, ako taký kráľovský kameň by som ho nazval, tak ten sa nachádza v ďalších rôznych ešte technológiách asociácie vieda. Tak je to vedecké, ale zároveň aj tradičné. Ešte máte otázočku? A by, ukončil by som tie technológie takou šialenou vecou, toto vám tu ukazujem, to je šatka, taká dvojmetrová, ktorú si viete dať cez plecia. A keď si ju dáte, ja tu nazývam, že to je neviditeľný plášť Hermiony, Harryho Pottera, tak v tom je napríklad vodkané germániové vlákno. Ďalšia technológia, ktorá vyžaruje infračervené dlhé vlny, podobne ako ste mali ten pás na tom ventune. Uh -huh. Zohreje vás je príjemné teplo vlastne z toho sála a je to taká energetická ochrana voči škodlivým žiareniam z prostredia. Dobre sa pod tým napríklad spí. Takže človek vstáva oddychnutý. Čiže tie ľudia, čo sú citliví na tie 5G a podobné veci, tak uh, im to pomôže? Áno, áno, toto slúži aj ako takáto ochrana, uh -huh. ale hlavne by som povedal, že to vitalizuje telo človeka. Hej? Zase uh -huh. to prekrvuje vlastne tú pokošku. tak krv rýchlejšie uh, prebieha ten metabolizmus takže človek je ako keby vitálnejší, nie ako keby ale je, hej? že má viac energie, lepšie to vo vnútri funguje skratka. No uh -huh. ono je to pocitové o, takže neviem možno tak o tom dokonale vedecky rozprávať ale ani asi nebudem chcieť ale tie výsledky ako od klientov samozrejme hovoria sami za seba však na YouTube sa dajú nájsť všelijaké videjka Mhm uh -huh. Dobre, no nepovedali sme ale zatiaľ teda asi podstatnú vec že, že keby teda niekto mal záujem o niečo z toho o čom tu bola reč, že kde to nájde kde to zoženie, kde si to môže objednať No uh, tak na zoznamenie asi bude fajn uh -huh. aj niečo vidieť tak odporúčam na YouTube si nájdete Vieda Slovakia a popozerajte si čo tam nájdete a potom, samozrejme, máme aj oficiálnu webovú stránku, dokonca v Slovenčine. Naši českí kolegovia to nemajú v češtine, lebo to robia nám čínania. Ale máme to už vo všetkých svetových jazykoch, plus teda Slovenčina tam je, takže dá sa to krásne čítať po našom. Tam si treba len nájsť, že .sk, pardon, EU tak, pardon, uh -huh. EU je bodka takže vyjeda bodka esk, e, EU <lý> a tam si to pekne viete, popozerať Pozerajme slnečinu, to nevidím Či ja ne... Aha, toto sa to sa dá to ešte prepnúť Aha, je to slunčina. Tam aj vlastne vidíte na tej stránke, uh -huh. že sme naozaj rozlození už po, po... Rusky, anglicky, Čínsky uh -huh. Lotyčský Mongolsky, Turecký, Nemecký, Polský, Italiásky, Grecký, Ukrajinský, Slovenský, Maďarský, Bulharský, Španielský, Uzbek, toto neviem, čo je, Kyrgyz asi. Myslím, že aj Izrael tam nájdete. Ja, Izrael je úplne posledný. Tak... A predtým toto vyzerá ako gruzínske písmo. No, pred rokom, mhm. keby ste pozerali tento zoznam jazykov na tejto našej stránke celosvetovej, vieda, mhm. tak... Našli by ste tam asi len tretinu uh -huh, týchto uh -huh. jazykov. Takto tak blesko to do celých krajín. No Ono je to veľmi zaujímavé, ako keď sme rozlezení Slováci po svete, tak ako, alebo Česi, však sme spolu jedna partia, tak len nedávno som registroval partnera zo Spojených štátov amerických z New Yorku. Pred týždňom mu prišiel balík a všetko aj cez to clov a to všetko sme to absolvovali a dopadlo to super. Uh -huh. Takže teším sa, že sa to dá. Dobre, tak čas sa nám naplnil, posledných pár minút... No, už nám aj pešteka, na zvíhanie asi. <laughs> posledných pár minút máme, tak ja vám teda ďakujem pekne za a, prezentáciu niečoho, čo dúfame teda, že ľuďom pomôže a postarať sa o svoje zdravie možno vo výsledku podstatne menej draho, než to, čo nám ponúkajú za naše ťažké odvody do zdravotnej poistevne. A... A... Aspoň snáď no. dúfam a držím palce teda, nech sa vám darí o vašej bohumilé činnosti a... My sme, jak tu pozerám na tej stránke, to z nevyčerpali tú ponuku. Tak možno niekedy na budúce sa môžeme pobaviť o ďalších zaujímavých vychytávkách. Prídem veľmi rád, ďakujem krásne za toto pozvanie. Verím, že aj to vaše dnešné liečenie bude užitočné. Snať. A prajem ľuďom teda to, čo má o, asociácia vieda ako hlavný motív slogan, tak pravím všetkým zdravie a prosperitu. Uh -huh. Dobre, tak so mnou teda do počutia o dva týždne a s sa ešte dohodneme, že kedy. <laughs> Ďakujem. <laughs> Je možno až na takého pol roka alebo tak nejak, očak, treba to prekladať a nie len stále o tom istom. Tak možno o čomkoľvek, lebo dá sa o rôznych veciach. Dobre. <laughs> Napríklad, kde majú najlepšie pivo. Nie, v Banskej Bystrici. To, toto ja zase neviem, ja nie som z tohto fachu. <laughs> Dobre, už, už naozaj koniec. Dopočutie a, a pekný zvyšek Ďakujem všetkým. Prvom. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.